emberek, ez itt is mélt a click Play És most nem sikerült jó kimondanom megint De hát ez még csak a 9. adás, úgyhogy van még mit gyakorolni Én vagyok Neurotik, és itt vannak velem a szokásos csapat Majkülele úr, sziasztok! És chigez! Sziasztok! Uh! És így felvétel megbeszéltük, hogy Nagyon meg akarjuk beszélni ezt a Soculus Riftet, hogy Mennyire lesz marholcsú Úgyhogy kezdjük is ezzel én, én már alapból ezt a 600 is árat is soknak találtam, amit most a CES szemben yeah. nyomtak a srácok. Ugye nem tudom, hogy jól emlékszem -e, de mintha ők megígérték volna, hogy benmaradnak ebben a 200-300 dolcsis határban. Hát nekem valami 300-400 dolláros régi, hogy Akkor, azt de az, hogy így mennek fölfele. De közel föl sem 600-ról volt szó az elején. És igen, ez, igen. Az, ez az amerikai jár, tehát erre még ide hozzánk, mire bejön addigra, vám meg, tized igen. meg. Még hát igen. Európában alapból hat, egy 700 euró lesz, ugye? A igen, el, az, az is durva. És most még nem is rendelhető, érdem, ráadásul. Az. Tehát, hogy még, <coughs> még egyelőre csak az USA-ba lehet azt és ott is már úgy van, hogy július vagy júniusra érkezik meg, hogyha most bekattintod és kifizeted? Vagyis ha dekattintod és akkor, akkor én mondják el, amikor Én hogy folyamatosan csúszik a minél napról napra, vagy óráról órára. Igen, most június. június a szállítási idő, úgyhogy hát igen. Drága is, erre, drága is soká jön. <gül> er, igen, de szerintem erre rohadt felesleges pénzt költeni. Vagy hát legalábbis én, én így érzem, én a múltkori adásban is elmondtam, hogy szerintem ez ki fog menni a divatból majd egy hamar. Főleg ilyen áron, tehát múltkor olvastam valami cikket, nem is tudom már, hogy hol, hogy, hogy a többszörösére emeli a játéknak a gépigényét, ami logikus. Tehát most, hogyha 700 euró lesz nálunk, tegyük fel, hogy nem megy ennél feljebb. Tehát ez a legjobb lehetőség nekünk, 700 euró, akkor még mellé kell venned legalább egy 700 eurós gépet, hogy működjön minden normálisan. Jó, de ha most, a gamer vagy, akkor alapból van egy viszonylag jó géped, mondjuk, ha nem jó még a VR-hoz, akkor egy kicsit upcradersz rajta, de akkor azzal már tudsz Elvileg a kiadott gépigény az olyan kiadott gépigény, hogy azon, ez most nem tudom mi volt, hogy azon mennek ezek rendesen. Igen, tehát hát ott, ott az, már, az már teljesen a VR-ra. Én mondjuk le is töltöttem ezt az alkalmazást, mert ugye a Oculus Comról le lehet tölteni egy ilyen tesztet, ami megnézi a gépedet, hogy alkalmas-e ja, a VR-ra, -e. és kipipálja, a igen. És így nem vettem, énsz, hogy a processzor az valamiért nem. Pedig egy i7-es processz. és nem i 2600-as, tehát azt hiszem ez a második generációs i És ott valamiért azt, azt hívja, hogy az már neki nem jó. Nem tudom, nekem csak i 5 ösön van, úgyhogy ilyen öltöm. De egyébként az i5-ös az, az, az ö, alapkövetelmény, valami i5, nem tudom pontosan milyen típus. 4 valamennyi van, meg nem mondom. Aha, igen, valami olyasmi. 4 7, nem akarok hülyeséget mondani, hogy mi a minimum. Hát nem tudom. A, az a az baj, hogy ez egy... Az hát baj, az erős egy videókártya kell hozzá. Igen, igen. Tehát valószínűleg a GTX 750-es titániumom nem lesz rá elég. Valószínűleg. Azt tudom, most hogy a, az r 9 a minimum. A... Most pont a viárosok csináltak izét egy ilyen tekkes videót hmm. az Oculusról, hogy nem tudom, hogy a tekken volt-e. Igen, azt néztem én is. Ők még mindig nagyon lelkesek. Tehát, hogy 600 dollár az ár, azt tudjuk, így figyelmen kiújhatják, és rohadt jó lesz. <gül> és így nagyon lelkesek voltak végül hát Szerintem is jó lesz a múl. Hát persze. Én is ezt Csap, a táblát De nem egy ér. Ér. Nem. Igen. Én és te telt, egy te egyet hogy sok. Nekünk nem most lesz jó, mondjuk úgy. <gül> Meg egy hát, darabig. Fia. Tehát nekem mondjuk már ott bukik, hogy a gépem sem bírna, hogy én laptopról játszom. Itt hát mar, az pont, pont emlékszem, hogy laptopból ö, azt hiszem, a GTX 980M a minimum, ami kell neki. Uh -huh. A minimum, teszem hozzá, azok a gépek meg már bőven e fölött az árfölött levegnek. Tehát azok már simán ez az ilyen 1000 pár száz euró. Hát igen. Az alapkövetelmény sem olcsó. Szóval most kíváncsi leszek, majd, hogy a konkurencia az, hogy fogja belőni az árat ehhez. Képest, arra én is mert, mert az Oculus egész idáig azon, amit mondtatok, hogy 300-400 dollár környékén, most a többiek arra készültek, akkor itt az Oculus saját magát szivatja meg. Jó, mondjuk, ha úgy eszük az Oculushoz, jön még egy Xbox controller, két játék, meg mit tudom, ilyen szenzorok, meg headset. Maga, tehát ilyen hang, hang is bele van az alapárban. Bár én úgy hallottam, hogy azt nyilatkozták, hogy nem ezek dobják meg az árat, hanem maga a technika lett olyan durva, tehát olyan kijelzőt is tettek bele, ami így valami hiper, szuper csúcs technikás kijelző, hogy az, amiatt ilyen rohad drága az egész cucc. Hogy olyan cuccokból van összerakva tényleg, ami, ami minőségi hát az nem... ilyeneknél az mindig búrsít, ugye én benne vagyok ebbe az ilyen, ilyen úgymond a, a mögötte lévő dologban, itt, itt maga az, hogy ki van fejlesztve és ki lett faszázva azt kell kifizetni, szerintem az egészet össze lehet rakni, is sokat mondok, 200 dollárból hát egyébként nem tudom azzal az, mennyire vagytok képbe, hogy van a azt a Razer nyomatta régebben, hogy van egy ilyen open source VR cucc, tehát rendesen fenn vannak uh, tervrajzok neten, meg minden, és az is van ilyen szoftveres támogatás. És hogyha erre egy rákerestek a neten, hogy OpenVR talán arra ki is dobja ezt. Tehát, hogy Csigesz Tasson otthon vagy ebbe a témában, Csigesz VR is kijöhet ebbe az évben, hogyha ráhasalsz rá a <fii> Már kész van csak még. <gül> ja, <gül> ja. ja bárod, <gül> hogy a konkurensek <gül> ja, hogy lönjük be az piacot. Értem, értem. Egy, egy dollárral alájuk és nyert. <gül> Igen. Most pontosan nem találom ezt a... De azt hiszem, a rézer nyomatta tényleg. Tehát itt voltak ki mindenféle cucca. a baj ezzel, hogy ez nagyon, nagyon drága kiegészítő. És, és én már a, a, a jó billentyűzetet, meg egeret még veszek huszér, meg, meg fülest, meg ilyenek jó van, de, de azért egy ilyet ennyiért, na ne. Tehát a gépre nem költenék ja. ennyit. Hát nálunk jó esetben eset ugye Magyarországon egy olyan 250 lesz, 250 ezer körül. Ja. Tehát a gép egy múlcsóbb ha. volt. Amúgy. Igen. Úgyhogy. Engem, hát egy darabig nem igen. Fogunk Meg Ezt az átlátás seért, akkor egy fasság. Tehát most Angliába azt hiszem 5-50 font lesz, valahogy így van, vagy 500 font, de az euróba vagy átírják a dollár árat, uh -huh. úgyhogy rohadtul nem egyforma a kettő. Most egy százasra drágább teszi. lesz, ugye? Igen, tehát, <laughs> egy fölés teszi, tehát ez tiszta gáz. Tehát, hogy ugye alapból az euró drágább. Igen, igen. Meg Steven is ugyanez van. 50 dolláros játékok Amerikában, azok itt nálunk 50 euróba kerülnek. Angliába olcsóbbak. És az a vicc, hogy amúgy már az egy-egy arányért is sírni szoktunk, most meg rá igen. is tesznek. <gül> most egyenesen bömbülünk. De egy nem kint... tudom, hogy Európa miért lenne ennyivel drágább. Tehát ez, hát igen. ez egyszerűen nonsense. Szerintem először az, az Amcsi piacra akarják ezt teríteni, szerintem, valami oknál fogva. Hát akkor ne adják ki x adják ki később, ne ennyiért. Hát most annyira, így is ez lesz, mert ugye először, először Európában most nem tudjuk megrendelni. Tehát most Amerikában hát kell megrendelni az mindenki, akinek indult, kell. Az dolgozik úgy is. Ja, hát igen. Amazonon már most vannak fönt szerintem. Már úgy értve, hogy meg lehet onnan is rendelni, aztán, hogyha jön nekik, akkor küldik tovább, csak kicsit drágában. Akit ugye most a Def van, hogy azt is meg lehetett rendelni korábban, lehet, hogy most annak is felmegy az ára. Igen. Miben ennyire? Jön, az mondja, más két, más hogy ez kompatibilis visszafele, nem? Igen, hát Csak ugye a defkit az még annyira nem pöpetsz. Hát meg ahhoz ez nem az... járt kontroller, meg nem járt mindenféle, sz... izé csak a szemüveg maga. Úgyhogy... De egyébként más volt rossz tudsz, Hát... Én nem tudom, melyiket próbáltam ki, de már az jól nézett ki. Hát ott, ott Én is én próbálám, maga az, öt, az tök jó, de ennyiért... na, ennyiért nem. Igen, meg egyébként az az érdekes, hogy ezeket de a devkiteket, ezeket magasabbra szokták belőni, mint a végfelhasználó jár, pont azért, hogy ne vásárolgassa boldog-boldogtalan a devkiteket, hanem ha megjön a, a kész termék, akkor azt vegyék meg. És ezzel szemben most a devkit az sokkal olcsóbb volt, mint az a Hát a, a fele. Részt. Mert azt hiszem 120-130 környék lehetett venni devkitet. De most nem. meg nem mondom, hogy melyik jó kiadást, tehát az alapban nem vagyok biztos, de el lehetett venni, azt hiszem. Úgyhogy ez, ez úgy furán lett beárazva. De elméletileg valami ilyesmit is hallottam, hogy ezen nem keresnek ők. Tehát ja, ennyibe kerül jó. megcsinálni. Ami mondjuk hát érdekes, akkor... kicsit drágának tűnik. De... Hát hogyha ezen nem keresnek, akkor jó hülyék, hogyha ezt csinálják és ennyire adják. Tehát most ez, ez a pénzre megy meg a profitra. Tehát most, ha tis ez, ez, ez... centet nyernek mindegyiken, akkor ez akkor a marhasság, hogy ilyet. Igen, kicsit bullshit -nek hangzik. Lehet, hogy úgy ja, vették ja. ezt, hogy a 50%-os haszonkulcs, és ha az lejön belőle, akkor azon kívül ők nem keresnek. Igen, igen. hát az se sok. Égül is, ha belegondolsz, tehát most érted. Lehetne több is. Lehet, hogy ők így gondolják. Hát minden esetre én most várom a Vive-ot, hogy az, az mi lesz. Most azokról is, arról is jöttek hírek. A Vive az a SteamVR lesz. Hogy nem nem mit tud. Ez igen, a, igen. a HTC-vel HTC együtt csinálják. Ja, és ja, ja. az egy kicsit más a téma lesz, mert az kap egyrészt egy kamerát, amivel meg tudod azt csinálni, hogy ugye előtted a monitor, és hogy abból nem látsz ki, tehát az Oculusból, viszont a SteamVR az olyan lesz, hogy kapcsolsz egyet, és akkor a kamera képét berakja, és akkor lényegében átlátszak a körülötted lévő dolgokra, mit tudom én, ha ki akarsz valamire nézni, vagy a telefonodon kaptál egy SMS-t, vagy bármi, akkor nem kell levenned a cuccot, átkapcsolsz, és látod, meg egy kicsit ezzel ezt a virtuális valóságot belehozzák, tehát hogy ugyanazt talán meg lehet majd rajta csinálni. Mint a Microsoftnak ezzel a HoloLens-ével, hogy átkapcsolsz kamerára, és akkor a kamerával összehozza a virtuális dolgokat, és akkor azt látotta -e ott a szobába. Akár. De ez végül is ilyen kettő az egyben szerű valami igen, lesz, igen. tehát hogy lesz VR-os, meg HoloLens így megpróbálják összemosni. Meg úgy demozták ezeket a dolgokat a Vive-val, hogy lényegében az Oculus Lift azon, hogy leülsz, és akkor forgolodsz. Viszont a Vive hmm. az úgy van megcsinálva, hogy azon lesznek szenzorok, és igazából egy ilyen kis, hát nem h de tudsz mozogni. Tehát tudsz lépegetni ide-oda. És akkor rendelkezni bent. Igen, igen. Tehát, hogy, hogy a szenzorok ugye, ott vannak, és elmélet azt, azt is jelzik, hogy ha mit tudom én, közelmentél a falhoz, hogy, ne, hogy így vagy így lekoppanjál vagy van valami. Úgyhogy azt egy kicsi mint a többet-többet tudna majd, mint a Cokolwus. Hát, ha kijön, meglátjuk, én minden kíváncsi vagyok. Szerintem egy kapásból hogy ennyire fragmentált lesz a dolog, annyira nem tesz jót az egész piacnak, viszont talán beindul valami. Hát mondjuk, ha kijön egy olyan szabvány, tehát nem az lesz, hogy az egyik játék az fog tök jól menni Oculus rift a másik az vive akkor tehát ha valami közös nevezőt kitalálnak, nem tudom, hogy lehet, hogy ez már van most ilyen alap. Már ebben nem vagyok biztos. Hát szerintem mindenképpen így megcsinálniuk, tehát nem, nem lehet külön. Na most, tehát most ezzel az áral, ezzel egy olyan réteget hoztak, tehát hogy ez nagyon réteg dolog lesz az Oculus egyelőre. Tehát eleve kell hozzá ugye egy drága PC, drága maga az Oculus. Uh -huh. Tehát egy hogy fele ennyiért, aztán Hát ez kétlen, mert azért is az, is is elég, az is elég komoly cucc lesz. Hát jó, meg fele, ha fele ennyiért akart piacra dobni, most már nem fogják fele ennyiért piacra uh -huh. dobni. Tehát, hogyha ők úgy kalkuláltak, hogy 300 dollár lesz, hogy alá menjenek az Oculusnak, most meglátták, hogy ez 600 uh -huh. dollár, akkor tudja, hogy 500 ér adják ki, vagy ja, 50 Ja igen, és egyébként tehát, az Oculushoz Oculus még jön majd egy kontroller, tehát most, ugye most adnak hozzá egy Xbox van kontrollert, de elméletileg készül hozzá valami kontroller, ami ebben az árban még ugyan nincs benne, mert az még egyelőre nem jön hozzá, viszont a, a Vive ahhoz meg már van. Van ilyen kontroller. Ilyen két kézre valami hadonászós cucc. Úgyhogy elméletileg a Vive csomagban már az is benne lesz, ha minden igaz. Csak ugyan arra még nem tudunk semmit. Na, milyen, mikor jó meg, ezzel, meg milyen ezzel nyomni a Dota 2-t? Hát <laughs> mondjuk nem pont az, de simán. De azért láttam rá érdekes játékokat már így demozva. Amik viccesek lehetnek. Ha, De van egy kettő ami nekem is tetszik. Tehát az Eurotrack szimulátorban is nagyon jól megoldották, hogy belül nézegetek. De e mm -hmm. e ennyit nekem nem ér, hogy azt higgyem, hogy ott ülök egy kamionban. Igen, hát például az Oculushoz jön ez az Eve Valkür. Ez az űrhajó szimulátor. Ja, ez igen, az egyik igen, játék, igen. ami jön hozzá. A másik ez a Lucky Steel. Ez ilyen kis rókás valami. És az az hogy az, az egész jól néz ki, tehát az is, hogy űrsz az űrhajóba, aztán repkedsz vele. Kifejezetten azt is VR-ra tervezték. Nem most, mintha ilyen űrös játékokból. Itt tömegnyomor lenne, érzem. Hát. Jövögetnek. Hát ez a VR mondjuk adja, hogy mondjuk mennyire jó már egy űrhajóba bent az nézelődni körbe, azért az nagyon ott van az behúz, be tudja húzni az embert. Meg a másik része az, hogy egy űrhajós játékban nem kell sok mindent lerenderelni. Ez hogy ott az, az. az űr, mondjuk két-három űrhajó van a csatában, akkor már az... ...az már jó. <gül> Még a, a, annál a játéknál az elég jól néznek ki a dolgok. Ilyen nagyobb űrhajók amúgy voltak a trailerben, amiket néztem róla. Hát akkor végülis várjuk, csak... Ki csak nem ennyiért. Várjuk, csak nem mi, hanem akinek van rá pénze. Ja. Igen. <laughs> Az olajmágnások azok várják. <laughs> igen, igen. igen tudjátok, azt szokták mondani, hogy, hogy ne, nem ez drága, mi keresünk szarul. Ez is lehet. <laughs> igen, ahogy. Azt ja, hát szerintem mehetünk is, is tovább. Igen, igen, igen. Hát én hogy között kező témának ezt a érdekes Steam játékot. Ez a Code Spells. Ebben megint ilyen tök véletlenül futottam bele az témén, ahogy nézegettem. És azért írtam fel, mert annyira megtetszett ebbe a játékba, hogy igazából még egyre korai hozzáférésben van, mert hol máshol lenne ez a játék is. Persze. De maga, az, maga az ötlet, hogy igazából azt csinált, hogy te egy ilyen varázslóval vagy, belekerülsz egy ilyen világba, és te ilyen kódszinten írod meg a varázslatokat, amiket használsz, úgymond. Tehát, hogy manipulálni tudod a körülötted lévő világot, és ezt tényleg úgy akad össze a varázsatáidat, hogy kapsz egy ilyen összekattintható kódot, és ott szépen be tudod írni. Elágazás, ciklus, ez a változó, ilyen, ide kattintasz, akkor ezt csinálja, és így tudod összerakni benne a varázslatokat. Ami tökéletesen érdekesen néz ki, bár én nem tudom elképzelni, hogy ez egy nagyon siker játék lenne nekem eléggé ilyen, ilyen, ez a tanuljunk viccesen típusú dolog, hogy a gyerekeknek odaadják, és akkor na ezzel elkezdik tanulni a programozást, úgymond. Szerintem. Úgyhogy közben játszanak. Jó pofának, jó pofának tűnik amúgy, meg egész jók az értékelések is, ahogy nézem. Hát mondjuk sok nincs. Na, egész jókat írnak róla. Sok értékelés még nincs. Mondjuk ebből egy multit, hogy ki tud gyorsabban programozni varázslatokat, és utána azzal megszivatni a <gül> ja, másikat. az, úgy, az mondjuk nem, szerintem nem működhet, mert eleve, tehát ha úgy indul a játék, hogy te akkor kezded leprogramozni, akkor mit tudom, én csinálnak bele gyölt, hogy copy-paste, tudod. És akkor be, ja, be, igen, bekopizod igen, a így. leprogramozott, megdöglik mindenki varázsot, tudod, és akkor csak annyi, hogy elnyomod és szemazd. De minden is a érdekesnek néz ki. Nézem a trailer steamen, azért látkod, hogy az optimalizáció nincsen jól megoldva, mert amikor a homokot kicsit mozgatja, és mozog minden szikla, akkor úgy belaggol az egész, hogy hihetetlen. Igen, igen. De úgy szép játék. Tehát így ahhoz képest, jól ki. Ja, ja. csinálni. Csak legyen tartalom is. De úgy jó, az ötlet nem rossz. Igen, és egyelőre azt személynek annak benne, hogy tűz, víz, meg a, ugye a földet tudod manipulálni, meg ilyen dolgokat, de hogy később akarnak ilyet beletenni, hogy, hogy az életet így. Tehát, hogy te tudsz benne, mit tudom én ilyen, növeszteni dolgokat, vonó fákat, meg mit tudom én. Őzeket így csinálsz, egy ilyen csordát, tudod, és akkor így ráküldöd a másikra. <gül> Mint valami... Ősztámadás. Fura Harry jelökes. Potter filmbe, <gül> tudod. <gül> Nyomodott a varázslatokat. Szóval vicces, meglátjuk, mi lesz belőle. Belehet ez is eltűnik majd a sok korai hozzáférésű játék között. Hát van, hova eltemetni, megmondom őszintén, mert most annyi van, hogy hihetetlen. Igen, igen, igen. Hát ja, ez ilyen nagyon, nagyon kétélű fegyver, ez a early access. Főleg a túlélő mm. játékokkal. Hát meg ugye ez, ez, ez az ilyen... Hát ezek a cél nélküli vagy egy nagy világban is csinálja, amit akarsz. Igen. Legózó. De ez is az. Hát igen, egyenlőre annak tűnik. Bár ugye ez még koréhozzáféréses, tehát lehet, hogy később raknak bele valami olyat, amire azt lehet mondani, hogy na ez a játék, tehát hogy összerakod a varázsatokat, és mit tudom, én valami moba dolgot beletesznek, vagy, vagy bármit, vagy PVP-t, és akkor nagyon lehet csapni egymást emberméletű sziklákkal, <gül> <gül> vagy nem tudom. Egyelőre még tűnik nekem az egész. Tehát ők is próbálgatják, hogy mit lehet ezzel csinálni. Aztán meglátjuk. Hát ugye sokkora hozzáférésű játék jött ilyen túlélőbe. Egyébként most pont ma találtam egyet, ami érdekesnek néz ki ebben a témában. Egy ilyen túlélő szimulátor játékot. Ez az Escape from Tarkov. Nem tudom, hogy belefutottak-e? Most, hogy láttam, most, hogy, hogy... hogy felírtad, így igen. már látom. Meg még fejebb is vittem a, a dél listán, mert délis mondom, milyen klassz lesz ez. <laughs> Pont ma találtam róla a videót, és így annyira megtetszett, hogy, hát mondom, ezt, ezt muszáj belerakni. Olyan dolgokat, amit mondjuk a Daisy-be, vagy ilyen más játékokban nagyon szorul megcsináltak, itt már most tök jól működik. Tehát maga, hogy az inventorizat kezeled, tök jól néz ki benne. Vagy ahogy a fegyveredet néztem róla egy videót, beleraktam ezt is a súnozba, ezt a vg 24 linket. Ott egy ilyen nagyobb youtuber próbálgatja ki a játékot, és így mutogatja. És ott milyen fegyver, fegyverek, fegyvereket szerelget, és annyira az tényleg aprólékosan lehet mindent rajta állítani, és marha jól néz ki. Tehát, ha ezt tényleg jól összerakják, akkor talán ez lehet az első épkézlább. Túlélő szimulátor játék, ami működik a Minecrafton kívül. Hát hogy, hát hogyha kész lesz valaha. Persze. De ugye ez már tényleg most jobban összerakodnak, mint a Daisy meg a társai. Igen, igen. Mondjuk ez is pre-alfába jön ki, mert hát, miért ne? De ez De... legalább szép. Igen, tehát marha jól néz ki. Maga a lövöldözés is. A Daisy -be ott a lövöldözés, ez ugye hát eléggé ilyen felemás. Tehát ez a mintha valami bugos, nagyon szarjátékkal játszanál. Mondjuk nem arról szól főleg a Daisy, hanem ez a keresgélés, túlélés, és talán néha zombik is, ha nem lagoltatják a szervert. Ja, igen. Tehát ez a, a tarkovos, ez elég érdekesnek tűnik. Ez tűnik. Én most tipikusan az úgy vagyok ezzel is, hogy majd egyszer, hogyha kész lesz, megnézzük megint, mert most elegem van a félkész játékokból. <laughs> Mert hát, engem halára ideges, hogy összegyűjtök valamit, és talán megölnek, és vége. Tehát uh -huh. Én, ó, oh, isten, lehet szétverném a bilentyűzet vagy nem tudom. Igen, épp ma néztem egy Rust videót, hogy, hogy mennyit változott a Rust mostanában. Ugye magyarul sokár. Sokat biztos sokat, csak nem jutott el odáig a videós csávó, mert folyamatosan megölték. Ezt én is láttam. Tehát, az a... Ezt én is láttam ezt. Rohangál a mesztelen ember a kövével, és hát lelövik egy puskával messziről. Tehát az ellen úgy nem nagyon lehet mit csinálni. Tehát annyira gás, hogy a játékosok 80% inkább 91 szemétládak köcsög. Tehát, hogy, <gül> hogy esélyt nem ad. Tehát őt is ugyanígy szivadták, és gondolom, akkor így akarja <gül> Pont ezt de... akartam mondani, hogy lehet, hogy ez, ez úgy régebről. Tehát, hogy először ő is így kinyírták állandóan, és ez a tovább görgetett bosszú. Tehát hogy Ő is ezt csinálja, mert így kell játszani a játékot. Én ezt nem bírnám. Agy agyilag egyszerűen. Ne bírnám, gondolom, hogyha muszáj lenne nem arról van szó, de. Oh. Igen, hát ez nagyon nincs kitalálva ezeknél a játékoknál, sajnos. Ráadásul még egyik sincsen jó formán készen, tehát hogyha most, most kijátszod magad, később jön egy-két változtatás, az nem biztos, hogy annyit tesz hozzá a játékhoz, hogy újra nekiáll vagy napi 5-10 órákat játszani vele, hogyha ráfűsz. Igen, igen. Mert, mert már korábban játszottad magad, most az, hogy van benne 5-tel több alta, meg 6 több fegyver, az téged nem fog befolyásolni. Ma hát ez a, a sok a játék is változik. Én ugyanígy Előző. vagyok amúgy most a Diablo 3-mal, nem tudom, ez mennyire kapcsolódik ehhez, de hasonló ott is a probléma. Na, ott mivel, mivel kapcsolatban van ez a probléma? Hát, hogy hát konkrétan alig van endgame, csak farm. Aha. Hát az régen is alig hát az erről szólt, szólt igen. Hát, tehát akkor lehet, hogy csak az, hogy a kettőben valamennyivel nehezebb volt elérni a max szintet, vagy nem tudom, de... Igazából nálam itt így értelmet vesztette, pedig én is beleöltem pár száz órát. <gül> hát jó, hát a mai játékok azok már annyira nem kemények, mint a régiek, tehát sokkal megbocsáthatóbbak. Megbocsáthatók a játékosok szemben. Én, én azt bírom, hogy a Diablóra mindig szoktak panaszkodni, hogy hát nem olyan jó, beleöltem pár száz órát, ne, meg, meg nyolc 8, 8 8 8 karaktert, meg nyitott, hogy csináltam. De ez, hogy érted, elérsz egy szintet, és akkor ott onnantól kezdve nincs semmi, hanem. Végig, ugyanazokon a pályákon, megint végigmész, jó, most már vannak benne riftek, úgyhogy mm. változatos, de ugyanazt kell csinálni, és vagy esik jó cucc, vagy nem. Ott nem, nem szoktak szintlimitot emelni néha? Hát, hát úgy, úgy megemelték, ja, hogy... Ki jött a kiegészítő, akkor biztos volt hát, nem? Hát nem úgy, hanem, hogy valami 70-es szint a max, és utána tudsz fejlődni ilyen paragon szinteket, ja, ami a aha, aha. Na, oppá, bocsánat. Nem tudom, a Diablóval amúgy már úgy vagyok, hogy nekem nem az endgame unalmas, hanem az elejét. Tehát az első 10 perc után nekem már ugyanazt kell csinálni. ez a kapintatok, és csak megyek el. Én megmondom őszintén, én nem játszottam egyik Diablóval se. Kicsit játszottam torcslájtot, de azt is meguntam hamar. Tehát nekem ez a megyünk is. Ez a megyünk és lútalunk dolog? Nem tudom. Nem tudom, én egy Diablo 1-2-3-at azt végig. És nézegettem róla a gameplay-eket, hogy így az ember játszik vele, és így nézegette, hogy na most ez a izé, én ugye mit tudom, én valami tűzre vagyok, vagy nem tudom, mire most nem akarok hülyeséget mondani, te valamire specializálódott a csávó, és hogy ez, hú, ez a valami ad kettővel többet ebből, de az izé, és akkor így számolgatott, tehát kb. ilyen adatbázis kezelésnek tűnt nekem az egész, csak így szeggrafikával, hogy ha ez egy kicsit többet sebez, akkor akkor azt itt hagyjuk, eladjuk, nem tudom. És így, hát nem tudom. Nekem ez annyira nem, ez a lootolgatás, ez, ez a, a fajta. Errel. Lehet, hogy csak a zsánerrel van gond, mert hogyha belegondolsz a Borderlands, az tök ugyanez. A csak a más -ben. ben és az okay. például engem sokkal jobban lekötött, mint a Torchlight meg a Diablo. Pedig a Torchlight ez nekem meg is van, és is Engem toltam, pont emiatt nem el, kötött el ennyi... se, annyira. Uh, pedig az nagyon jó játék amúgy. Főleg a kettő, Borderlands. Ja. Ezt nyugodtan tudtuk de nem tudom. Nekem így nagyon hamar megúható volt. Mondjuk ott Én is Ott is elég sok lútot kell összehasonlítani. Igen. <gül> <gül> ez a fegyver, ezt tudja. Ilyen. Meg nekem a gunfight az ilyen. Tehát folyamatosan darálni kellett ugyanazokat a lényeket, amik néha másmilyenek voltak, máshogy viselkedtek, de úgy sok minden nem változott. Miért ez az lősz? De hát... Ez tökéletes végszó. A bor. A... <gül> Ahhoz tökéletes, igen. De hát mondjuk nem tudom, milyen lesz a következő DOOM például. Oh. Valószínűleg szintén ez lesz, hogy mész lősz és így a démonokat. De tényleg, amúgy az hogy, hogy, várod? Hát ugyanaz. Mészlősz. Hát igen, de az DOOM. Nem kell útól. <gül> ja, értem. Nem kell útól, ja, igen. Tehát mész, és akkor mindig a legnagyobb cucc nálad van, azzal így odavágsz nekik, azt meghalnak. És az minden nem kell már olyan sokat várni. De mondjuk június, június 30-ai dátum szivárgott most ki, hogy akkor fog megjelenni. De mondjuk is arra hát, lehetett sejteni körülbelül. Bár ugye pontos dátumot nem mondtak, de nagyjából sejtető volt, hogy nyár környéke lesz. Uh -huh. Úgyhogy azt, azt én kifejezetten várom mondjuk jó kis darálás, akkor lesz benne multi, ami ha minden jól megy, akkor most fektetnek rá némi hangsúlyt, lesz benne pályaszerkesztő, talán még moddolható is lesz valamilyen szinten, bár azt nem nagyon... Ők engem meg ezzel része nem érdekelni, én nem azért akarok egy játékkal játszani, hogy moddoljak, meg e szerkeszek hát azért, rajta. De mondjuk multibasz például tök jó, hogyha van rajongyot pálya, amit igen, beleraknak mások. Az az jó hát az mit tán, tán. Tudod moddolgatni, és szeretek, de mit tudom, jön egy rakott új pálya egy játékhoz, például a Team Fortress 2 is állandóan így érkezik a tartalma, igen, igen. Hogy ilyen emberkék csinálnak hozzá pályát, és akkor azt mondja a Steam, Steam hát well vaszt mondja, hogy akkor összezedünk egy csokorba, Keresünk egy csomó pénzt belépőkön, és itt van egy csomó új pálya, meg új fegyverszkin. Jó, hogyha Most van ez a lehetőség, a lehetőség. Hogyha mi nem is csináljuk, nem tudom, A Doom az annyira nem a... És hát ez a már, ami mostanában megjelenik, Doom az annyira nem a multiról híres. Hát ez a következő majd, ha minden az azért nem lesz rossz multiba. Nekem amiket én néztem, tehát vannak benne egész vicces játékmódok, hogy mit tudom, valaki megy, és akkor átváltaszik démonná, és akkor ilyen kicsit Kicsit ez a Ú, Evol, ez EVOL igen, ez az aszimetrikus multiplayer. Befidelít Tartalom is. legyen benne több, és akkor jók leszünk. <gül> igen, vagy úgy dlc kapcsolatban nem is tudom, hogy van a -e hír már, hogy jön -e hozzá valami Season Pass, vagy kifejezetten rámennek arra, hogy van egy alapjáték, és akkor így ontják majd hozzá a pályákat a userek, vagy nem tudom. Szerintem már biztos a... lesz Season Pass amúgy. Igen, már mindenhez. Hát van. Ma már mi az, amihez nincs? Igen, igen. De úgy, engem például a Doom az sose fogott meg, de amióta játszottam a Rage-el, azóta nagyon várom az új Doom-ot is, mert hogyha fele olyan jó lesz legalább, akkor az már nagyon jó. Az Alien rage nem játszott-e? Alien rage... Tudom ajánlani. Uh -huh, ez a címe. Ö... Kicsit hasonló a Doom-hoz maga a játékmenet, tehát hogy ilyen űrbázison játszódik, és darálni kell lefel a... Az éljeneket, valami szörnyeket. És sokan panaszkodtak rá, hogy nehéz játék, meg optimalizálatlan. Nekem az optimalizálásra gondom az nem volt, de a nehézséggel sem nagyon. Én beraktam hardra, és úgy végig, és nekem nagyon tetszett. Tehát van benne boss uh. fight, az is jó néz ki. Meg ilyen. Emlékszel, hogy. Multit nem segítködnek benne kipróbálni, mert nem játszik rá senki, de én mondjuk így végigmentem a Single-on, és az úgy tetszett. A lövöldözés is jó, a karakterek tehát az ellenfelek is viszonylag okosabbak, tehát nem azt csinálják, hogy így kiállnak és akkor szétlövetik magukat, hanem rendesen fedezék mögé bújnak meg vannak benne különböző ellenfelek, akik van, repülés, akkor úgy vadászik rád de ez csak hát egy kúp, kicsit. nem? E, nem, pvp, csak pvp pvp, pvp van is benne az nem is tudom, hogy van benne, az lehet, hogy nincs csak én e pedig régig arra gondoltam volna, hogy pont hogy kóp van benne inkább, mint hogy pvp, nem tudom. A rage-ben azt hiszem a kóp van, nem? Vagy abban, hogy van multi? Melyikben? Van valami multi a rage-ben. Igen, de az pvp. Van uh -huh. lövöldözős, meg, meg az autóversenyzés. Abban van pvp a rage A, Aha, igen, autóval kell egymást lövöldözni meg. Ja, de az csak annyira. A autos múlti, de ott is tudod mm -hmm. fejleszteni, akkor kocsit, meg, kinyitsz új verdákat, meg ilyenek. Még kicsit furcsa, hogy pont ezt a szegmensét emelték ki az alapjátékból. Igen, igen. De amúgy jó pofa volt, el lehet vele szórakozni. Jobb volt, mint a Dirt Showdown, szerintem. <gül> Pedig nem szeretett nem, nem lehetett autó. lőni, nem? Igen, de azt például pont nem szeretem az ilyen autós játékokban, amikor fegyverek vannak rajta meg ilyenek, de itt elviseltem, nem volt rossz. Valahogy az egész játéknak a fizikája, és ez nem csak az autókra igaz, hanem a, a, az ellenfelekre, ahogy mozogtak, ahogy meglőtted őket, az annyira jó volt, hogy egyszerűen elvitte a játékot. Tehát én csak ezért vittem végig, mert olyan jó volt a fizikája. Nem tudom, azért elkezdtem játszani valamiatt abban hagytom, de majd megint előkoron venni valamikor. Szóval nem benne rossz. van a... Majd egyszer játszunk vele. Ja, hát akkor... Cso <gül> nekem meg teljesen kimaradt, szóval én jó. jó játék az. Nem rossz játék. Majd beszerzed valami leározáson, hogy ma rég borsóért aztán így talott egy... Ami <gül> <gül> pár eurókért meg lehet venni dlc gel együtt, szóval mudli. Úgy tényleg nem néz ki rosszul, meg a fizikai az egész jó. Uh -huh. Csak nekem ez a hogy mondjam, ez a, a quest-elgetés ami bejön már állandóan a játékokba hogy így mindent vele csináltatnak és minden kb. az, hogy menj oda ő meg mindenkit, hozzá valamit, nézd meg valamit tehát ettől annyira heróltam és ez a játék is nagyon úgy indult, hogy akkor itt most ilyen lóti futi leszek én ezért nem hát, szerettem a Dead tehát ott is mindenki össze-vissza téblábolt és mindenkinek nekem kell megoldani minden problémáját Tudom itt a Rage-nél amúgy pont, hogy ez szerintem annyira nincsen, mert vannak benne küldetések, de szerintem ha van a fő küldetés és amellett, hogyha van összesen talán tíz maximum. Uh -huh. Tehát én, én, abból, én ebből pont, hogy többet vártam volna, és nem tudom, nekem a, a fejlődési rendszer hiányzott nagyon a játékból, mert megvan az inventory, megvan, megvan minden ahhoz, hogy ez egy tök jó FPS, RPG, hibrid legyen majdnem olyan, mint egy Borderlands és pont az marad ki és nekem az, nekem az kicsit hiányzott belőle, de attól függetlenül egy nagyon jó játék ajánlani tudom úgyhogy. meg tényleg már olcsó úgyhogy bárki beúszhatja sőt most már a mi régiónkban is kapható mert régen nem lehetett kapni Aha. Magyar Na, ez, ez az élérécs is már olcsó egyébként Félérek is szokták árulni így én is valami bundelbe húztam be aztán a City interactive csinálta. Már mindjárt utána oh. nézek. Na várjál, <laughs> az az már nem néztem ilyen. meg. Lehet, hogy az kiadója, vagy nem tudom, de valami rémlik? Már mondjuk mostanában a City kezdi magát megemberelni. Aha. Ja, a City Interactive. Ugye? De azért a fejlesztő is amúgy. Igen, tehát így. De nagyon jól össze van rakva, mondom. Tehát nekem, nekem kifejezetten tetszik. Az érdekes, hogy többnyire pozitív az értékelés, és 52 a 100-ból a metakritiken. Szóval lehet, hogy a tesztek leúzták. Nem tudom, mondjuk mehet a kritike, miért ilyen alacsony? Nem is néztem még. Igen, mondjuk a user score az nagyobb. Az 6,9. mert hát az már akkor egy ilyen átlag. Kritikusoknak nem jelde. Egyébként mindenhol nehézséget szokták mondani, mint negatívum a játékba. De én viszonylag könnyen végüttem. Nekem a Wolfenstein sokkal nehezebb volt. Igaz, hogy azt eleve olyan szinten, tehát olyan nehézségi szinten kezdtem el. Mert ezt is hardon nyomtam végig az Alien Rage-et. És Játék ott, hm? Játékot csak a legnehezebb szinten szabad elkezdeni. Ja, ez a alapkövet, hogy az összes achievement. Lehet, hogy még, ezek ezek lehet, hogy még volt éve. nehezebb szint, de azt már nem vállaltam be. Meg ezt kipróbálnám a multiba is, mert egész jó kis zárt arena shooter lehet ez is. Ha van kivel csapatni. Lehet, hogy lesz leárazva, akkor lehúzom egy kicsit, mert nem a álko, szerintem valami marha van ez. Mert ugye ott úgy szokták árulni ezeket a cuccokat, hogy megvesznek egy bundlet kért és akkor eladják abból a játékokat. Tehát most, ha akarod, akkor 345 forintért plusz plusz Paypal költség. Meg lehet úszni ennyi, ennyiért a játékot. Az nem rossz, a de nem tudom, a g áról én nem fogok venni, úgyhogy... <laughs> Jó, hát de most érted pár száz forint. Most, ha bebukod és valami miatt azt a 345 forintot bukod el. Én most azt, azt néztem, most szerintem ez is Steamen 90 vagy 80 százalékra lesz leárazva. Most van 20 uh -huh. euró, most lehet, hogy 1 Euro környékén lesz, akkor a Steam pénztárcában még föl se kell töltenem semmit. Meg Aztán csak behúzom 1-2 eurót, az annyit bőven megér. Ugye ja, meg is nézzük, milyen áron volt ilyen cheapshark.com oldalon ott rá lehet keresni játékokra is és kiírja hogy milyen áron volt a legolcsóbb elméletileg és lehet anyázni hogy lemaradtunk róla hát vagy lehet, hogy érted megvetted egy héttel korábban kétszer hét, vagy nem tudom és <gül> utána, meg, utána meg ingyen hozzád vágják azért az kicsit na, Három, 3 dollár volt a legolcsóbb na, hát akkor lehet a következőleg lesz egy vagy kettő és egyébként most 5 most dollár a GameSrack itt nevezeti oldalon, az ilyen hivatalosnak tűnik. <gül> Legalábbis ezt írta a csípsárk, hogy most tapta annyi rákat, a linkre, és már kijött, hogy 19.95 dollár, úgyhogy nem, nem frissül elég gyorsan az adatbázisuk, úgy nézem. Hát lehet, hogy volt valamikor annyi. Igen, de már nem annyi. Nem zárhatjuk <gül> ki, igen. <gül> Marad a g 2 hogyha. Na jó, ezt észben tartom, ezt az Alien rage Oké, okay, City interaktív, de adjunk nekik esélyt. Nekem tetszett. És már csak nem lehet olyan szar, mint régen. Mi a sniper időkben? Igen. A igen. busz. <laughs> oh, klasszikus ez a... Rossz PC játékok, hogy Ez Alien volt igen. az első magyar YouTube gameplay valami, ami befutott. Akkor még nem is olyan volt nagy... ilyen... És meg is érdemelte, amúgy. Meg, meg, Fre jó volt. Nem volt, nem, meg volt rossz, meg. nem volt rossz videó. Meg volt bele meló, azért lehetett látni a videókon is, hogy azért nem az volt, hogy fölvette a gameplay-t, a fölvágta az egészet. Ugye, ahogy van, ez <gül> nagyon rá. <gül> é, igen. De jól csinálta. Ja, jól csinálta. Na de, hogyha már új játékokról beszéltünk, ezt nem tudom ki a föl, mm. hogy készülhet -e az új burnout. Tény. Így belefutottam szintén egy ilyen cikkbe. Hát mondjuk sok minden. Hogy valami Twitter feedet elcsíptek valakinek a izényét, hogy Burnout egy és nem. a Black nevezetű ha jól látom. Aha, Black. Az egy ilyen FPS játék, ha jól tudom, annó no playstation re jött ki? Nem ez, nem ez volt az, amivel akarták nem nem a PlayStation-t és a PC-seket összehozni, és rohadtul nem jött össze? Arról nem tudok, mert csak tényleg nyitok a Black nevezetű FPS-ről, hogy hogy FPS <gül> Kábé. Mm. És akkor ezzel a keresztezéssel akarnak csinálni valami olyasmit mondjuk a blur, például? Az is ilyen crossplay volt? Nem, nem úgy mondom, hanem, hogy ez a... Mert, mert itt is az valami olyasmi van, hogy, a, hogy ez, ennek a kettőnek a játéknak próbálják összemosni a, a lényegét. De most, ugye a, a, a blackből mit fognak kiemelni, hogy lehet, hogy a lövöldözést vagy ezt az egymás szivatását, akkor lehet, hogy lesz majd, mint a blur. Mm, az új Burnout. De. Mondjuk a Burnout irulnék. az egy autós játék. Igen, igen, igen. Aztán most az utóbbi pár év Need for speed igazából a Burnout játék lett, mert az ugyanaz a csapat csináltak állni. Gyors is? volt mind. Jó, nem most volt van vesz. Meg igazából a mai napig a Burnout az egy marha vicces játék. Tehát olyan dolgok meg vannak benne csinálva, amiktől én hülyét kaptam. Tehát így miért nem rakták még ezt bele a játékba? Például volt, amikor játszottam ilyen multival, és az meg van benne csinálva tök jó, hogy játszó, játszol, és mondjuk van egy ilyen játék, ahol ki kell ütni valakit, autókat le kell amortizálni, és amikor valakit kinyírsz, akkor konkrétan a webkamerát képe egy pillanatra így tehát felveszi a webkamerát képét, így csinál egy fényképet róla, úgyhogy konkrétan bele tud szintegetni a kamerába, hogy Hello, öreg, és az a másiknál megjelenik. Tehát, hogy ezt miért nem tették bele eddig még sokkal több játékban? Gondolj bele, hogy a webkamera képes. Fényképezzenek lejáték közben hát Jó, de akkor te kikapcsolod, hogy ez neked nem a... kell. Igen, igen. Jó, mondjuk az meg a másik, hogy tehát ahol megjelenik ilyen dolog, azt sokan egész másra használják, mint amire kéne. Ez meg a másik. <laughs> és ezt nem is nagyon lehet. Ugye már szűrni? Lásd, chat -rulett. Nem tudom, sose használtam, de csúnya dolgokat hallottam róla. Én is. Hát az alapkoncepció az az lenne, hogy ilyen random emberekkel tudsz beszélgetni, és hát a 90%-a abból áll, hogy masturbálnak ott emberek. Igen. Ez is nem nagyon vonz. Hát ha valakinek ez tetszik, az. Hát Gólda. nem tetszik, van, aki így éri ki magát. Tehát mondjuk például Attilis a nekem az is tetszett, hogy ez a webkamerás dolog, hogy a profilképedet tette oda a táblák helyére, hogy mekkorát ugrottál, igen, és igen. konkrétan a táblát, amikor széttörted, akkor a fejedet, a, vagy a haverodnak a fejét is szétcsaptad, és az is milyen jó érzés már. Hogyha, meg a törésmodell. Meg a törésmodell törés <síthat> <síthat> törés nagyon meg volt benne csinál, hogy neki mentél. van aminek, akkor így tényleg Nem, Nem, nem, nem. Végülis ez is lehetne egy játék koncepciója emberek fejét céltáblákra. Nem? Hát ott van, a, ott van a kód, nem? Vagy az nem ilyen? Hát ott nem az emberképnek a fejét szét, hanem az emberkinek a karakterének a fejét. Mondjuk azt tök jó meg lehetne csinálni. Valami kosoros játéknél csinálták meg azt hiszem, hogy az ember arcát, és akkor az kerül be a játékba. De ott valami nagyon csúnya amorflények jöttek ki a végére néha. Pont ezt akartam mondani, ezt meg lehetne csinálni, de ugye az új NBA-ben van a 2K-ben, de uh -huh. már a régebbiekben is volt, és jó, hogyha jó a fényviszony, meg jót csinálod, a. amit leírnak, akkor azért... Akkor tényleg, lé, tényleg működik, igen. Én láttam. Tehát a megszólásig hasonlít az eredetére konkrétan. Az és ezt az, az, az, az, az fps is meg lehetne csinálni. Hát tök jó pofa. Hát fél, pár múlva a kodokba kell valami újdonságot tenni. Ja, és majd akkor majd ez lesz ez az újdonság. Tehát minden igen. más ugyanez, de így ez... Lesz kutya, halfizika, meg ez. És ez. mindenki örül. És akkor kész. <laughs> és akkor az, arra az meg megvan. Hát meglátjuk. Tényleg ilyen összetekkel kéne telerakni játékokat. Akkor már lenne fejlődés. Hát de hogyha most így is megveszik, meg úgy is megveszik, akkor minek tegyenek bele plusz dolgokat. Jaj. Majd hogyha rinyálnak, majd beletesznek valamit. Mondjuk azt megcsinálták is egy egy sok játékban. Van például az az Insurgency, az a lövöldözős cucc, ahol az in-game voice, chat az úgy működik, hogy te onnan hallod a hangját az embernek a fülesbe, ahol áll. Tehát úgy csinálták meg. De valami ilyesmi van a Daisy-be is, nem? Hogy például csak a közeli emberekhez tudsz beszélni. Aha, igen, ott is, ott is van valami hasonló. És akkor mindenki kiabálja, hát, I'm, I'm friendly, és akkor igen, nem ezt Igen, igen. Ja. Ami ezt azt jó, jó, csak mondjuk, hát legtöbbször én úgy végezzel a voice chat hogy idióták szokták használni ingénbe, akikkel meg akkor beszélgetni, azok föl vannak teamspeak-en. Tehát, hogy Á, a a válogatja. Igen, a válogatja, de mondjuk például a, a GTA 5-nél ott nagyon hamar kikapcsoltam a Voscse-t a francba, mert ott elegem lett, hogy a Tíz évesek kiabálnak bele. Hogy lehet hallani, hogy ott itt, a játszogatnak. Kiabálnak, hogy izé. Please, please. Hát, hogy hát én mindenkit alapból mutolok. Tehát, TS-ről megyünk föl, és ugye, a, az összes ennyi. többi embert, az mind mut. Úgyhogy ennyi, így kezdjük. Pedig, pedig rengeteg játék egész jól működne ez a voice chat dolog, csak hát. Unalmas állandóan lenémítgatni emberkéket. Mondjuk az nagyon idegesítő, amikor jön egy játék, de emlékszem annó a... Uh, Space marine volt ez. Hogy ott kijött a játék, és multiba úgy működött a voice chat, hogy nem lehetett némítani senkit. És alapból be volt kapcsolva. Ha akartad, ha nem. Ez milyen, milyen ötlet már azért... Tehát, hogy így... Hát, összefogás a sarkal. <gül> Vagy, Vagy arra, hogy kilépj a volt a fránzú. Mondjuk ezt no, szerencsére azért nagyon hamar megcsinálták, hogy utána már lehetett némítgatni emberkéket, de addig áh, szörnyű volt. Meg tényleg azért, rosszom hogy, már csak... Ja, mondjad. Tehát meg, hogy a tiéd is be volt kapcsolva, ha be volt a mikrofon alapból, és te sem tudtad kikapcsolni, hogyha nem akarsz beszélgetni benne. Úgyhogy kész. Ilyen pro probléma volt a Warframe-ben nem is olyan régen, hogy, hogy mindenki pofázott össze-vissza, általában oroszok, mert hát ugye miért is ne? Azok mindenhol ott vannak, követnek minket, komolyan mondom. És le tudtad őket múltolni, kijelezte, hogy lemútoltad, de nem múltoltad le. És, és az volt a baj, hogy a, a voice chatnek a hangereje alapból sokkal hangosabb, mint a játék, hogyha leveszed akkor is és rohadtul idegesítő volt, aztán inkább kikapcsoltam az egész voice chatet a francba. Igen, hát De most már állítólag már működik a múlt, úgyhogy... De már nem kapcsol vissza. Hát biztos nem fogom megnézni. <gül> Igen, meglátjuk, meglátjuk ezeket. A következő Ja, igen. igen egy a... olyan jó átkötést akartam mondani, hogy ja, már bocs, voice chat és összedolgozás mondjad, és gombadozás. Ez a, ez a nagyon jó átkötés, ezt, ezt így minden adásban megveregetsük a saját válunkat. Hogy... Azon a nagyon jó átkötés, amit nem mondjuk, hogy ez egy jó átkötés volt, szerintem. De volt mondjad, ilyen. bocs, bocs. Igen, volt Mondanám, hogy ezt so. kivágjuk, dolyat nem szoktunk csinálni, úgyhogy akkor jó, Az okay. új hétvégi bundle, az a Humble oldalon, az nem is rossz. Tom És nem is van benne. új. Ö, igen, igen, hát főleg régiek inkább. De Már még nem úgy érdekes. Van. Ja, igen. Ja, hát ja. van. Ja, hát meg három nap most, Meg nem az, tehát ugyanez a bundle, ez volt egy pár hete. Tényleg? Nem, nem ugyanez volt. Vagy nekem is ismerősnek tűnik, de szerintem ez régen volt valami hasonló. Ne, ugyanez, tehát ugyanez nem volt. mondom, hogy pár hete, vagy egy pár hónapja, de még emlékszem rá, tehát én innen igen. húztam be. Hogy Blacklist, Ghost Recon Future Soldier. Én nem emlékszem rá, de lehet azért, mert engem akkor se érdekelt ez a bundle, mert igazából ami érdekel, az megvan. Ami érdekelne talán a Tom Clancy-nek a bétája, de hát most egy béta, miatt nem fog kifizetni. De én meg is nézem. És te melyiket húztad, de melyik pakkot? A nagyot, nagyot, mert nekem ez érdekel. a, a, a Blacklist. Aha. Itt is van, Humboldt Tom Clancy bundle 2015. szeptember 1. Lehet kéne, nem lehet kéne valamikor nyomatni. lehet kéne valamikor nyomatni az hogy multiba. Ghost tehát, van, hogy ez jó, tehát Nem egy pár hete volt, de úgy, úgy még annyira régen nem, hogy ne emlékezzek rá. És, <laughs> és abban is ilyenek voltak. Igen, mind uplay Rainbow uh. Six, Rainbow Six 3 Gold, Rainbow Six Vegas, Splinter Cell Chaos Theory, Ghost Recon, Ghost Recon Siege, multiplayer beta volt még akkor benne. Vegdász 2, Splinter Cell, Conviction, Splinter Cell, Future Soldier, Blacklist, Double Agent, meg End War. Ez egy 10 abban még több is volt, abban még több is volt akkor, mert a Double és, agent és én, nincs. itt a listából, ahogy nézem, én ezért 10 dollárt fizettem ki. Itt ha, meg, nincs visz. benne az End War és a Double Agent. Tehát még jobban is jártál konkrétan. ha, -ha. <laughs> De ez meg úgy gondolkod, mert én régebben a... Én, én ezt csak az első Rémbószig szérvenném meg, mert régebben annyit játszottunk, még öcsém is, meg, meg én is, persze természetesen eredetben volt meg, hát miért ne? Ödet tehát az első az egy, egy dollár, tehát most az, az nagy gondok. Igen, sem. tudom, de. Úgy megvenné meg mindent, csak az a rohat juplej neve. Tehát engem csak ez tart vissza ettől az izétől, hogy az egy dollárosat simán behúzzuk. De egyébként, de ha én... Steam, Steam kulcsok lennének, azok is úgy működnek, hogy beaktiválod Steam-en, és utána, amikor feltelep, feltelepítenél vagy elindítanád, akkor bejön a Uplay. De hát ugyanaz. De legalább a látszat, ha megvan. Hát, a júziója. meg, ugye, meg látom, tudod azt csinálni, minden. hogy berakod. Berakod a Steamre is. Oh, <laughs> az meg egy... Olyan idegesítő. A GTA 5 van meg nekem, így, de olyan rohadt idegesítő, hogy ráviszem, rákattintok az egérrel, és semmi nincs ott, csak az, hogy játék, meg ugye az, hogy ez nem Steam-es játék, és Aha. nincs ott semmi támogatás, DLC, haverok, semmi. És ez rohadt idegesítő. Úgyhogy Jó, a... Hát ez ilyen lelki probléma akkor? Igen, a Uplay csessze meg magát nyugodtan. Én, én úgy vagyok a Uplay-es hogy ha eleve Steam-ből indítom el, akkor is elindul a Uplay, akkor meg olyan tök mindegy, hogy hol van meg. Hmm. Én ezért azért szoktam de... néha Uplay-ra is behúzni egyet-kettőt. Az a gáz, hogy Steam-en van az összes haverom. Uplay-en meg szinte senki. és senki. Úgy Steamer-ről könnyebb vadászni az embereket, hogyha ott több az ismerősöd meg úgy azokkal. Azért könnyebb is beszélgetni, nem olyan szar rendszere van, mint a Uplay-nek. Az mondjuk igaz, de, de hogy működik ez az össze? A... Gondolom a játékon belül úgy csalátod az embert, ha nem vettetve Uplay-en is, nem? Vagy hát működik nem, tudom, valahogy de... a Steames-es? De legalább akkor már Steamről megkerül, megkeressük egymást érted, de így meg konkrétan a Uplay az senkinek nincsen, mert, mert csak a Ubisoftnak van körülbelül, meg nekünk hármunknak, szerencsénelek meg. <gül> ja, igen, úgyhogy é, egész senki senkinek is uplay -e, csak nekünk é, igen. Hát nehezed megfelelődő az Én azt furcsálom, hogy ebben nincs benne a Siege. Hogy lett volna egy még pak, és abban benn van a Siege. A mert a siege alapból rohadt drágán árulják, ne viccselj, ezt nem fogják belerakni egy ilyen pakba. Hát, de hát ez a itt, is lenni. itt is szoktak lenni ilyen 30 páros pakkok, és akkor itt én kapsz kiskutyát, meg pólót. Mondjuk, ha megnézzük, itt is 75 dollárért, már benne van a Division. Azt mondom, igen, benne van a Division, egy rossz. póló, meg 66% off a három Ubisoft. jó, ja, hát akkor, ja, ja, jó. Gondolom, ezt szánták a siege Lehet. Jó, mondjuk ha 75 dollár, és benne lenne a Division, meg még a Siege, akkor azt mondanám, hogy na, <gül> az már majdnem jó. lenne. <gül> na jó, azért, azért na, reálisan gondolkozunk szerintem. <gül> de mondjuk az például tök érdekes, hogy a Siege-nek ugye van Steam-es verziója is, mert sokiszoft játéknak nincsen, de annak van, és ráadásul Steam játékkártyák is vannak benne. De gondolom ez is egy a Juplét. Azt, azt fogalmam nincsen. Szinten de hát gondolom biztos. igen, mert akárhány játékot játszott, vagy láttam a menüben mindig ott virít a Uplay felirat, úgyhogy már hmm. hány engerem van tőle. Igen, erre egy kell szedni. Neked legalábbis mindenképp. Igen, meg mindenki másnak is, úgyhogy. Hát, mondjuk a Uplay is egyre jobb lesz, de ezt csak azért tudja megcsinálni, mert régen nagyon szar volt. Most sem ja, sokkal ja. jobb, csak már nem olyan nagyon szar. Hogyha így indult volna régen, akkor is azt mondanánk rá, hogy szar. Tehát, tehát, hogy Ejoha, annyit nem engem. fejlődött. <gül> Azért a stímet nem fogja semmilyen utolérni egy darabig. Nem. nem. Érdekes, várom, hogy. Már vonják össze valahogyan, nem? Hát nem tudom, fogják, valami nem extra probival, vagy nem tudom. Ö, van egyébként erre valami. Láttam én ilyet. Hogy egy olyan kliens, amivel összevonod az összes ilyen dolgodat. Tehát nem a Steam kliens indítod el, hanem azt a klienst. És így valahogy összehúzza a játékokat. De hát az is igazából csak egy annyi, mint hogyha Mit tudom, te azt mondanád, hogy a windows te kiraksz minden játékból ikont egy könyvtárba, tudod? Ja, És ja, akkor onnan ja. indítod el őket, most olyan mindegy. Hát, még nem tudom, én nem szerettem, ha ilyen third parti dolgok nyugokálnak az, Na, az ilyen a, a, a ja, ez mondjuk igaz, ja. Az meg a másik. Úgy gondolkoztam már rá én is, hogy így ikonokat ki kéne tenni. tudjátok így a szép Windows 10-re, hogy ilyen játék, olyan játék, mert hát mindent úgyis a kliensből indít el az ember. Én csináltam típakolni. ezt, hogy volt egy játékok mappa, még Windows 95-ön meg 8-on, és akkor abba kinyitottad, és akkor abban volt az, hogy volt egy autós mappa, volt egy lövöldözős mappa, meg szerepjáték mappa, és abba benyitottál, és akkor abban voltak a játékok sortírozva. Ja, de amióta a játékok 90%-a Steam-en van azóta, sok értelme nincs már így mappázgatni szerintem. Ja, hát ja. én is Steam alapból elindul. Rákattintok, aztán válogatok. Ennyi. De kényelmes. Mondjuk fejlődhetne valamit mostanában, mert tényleg annyi játék van néha az embernek, és nem lehet köztük szűrni úgy, mint a, a sokban. Ez mondjuk engem idegesít. Hát letörölheted már. <gül> <gül> már mit, hogy letörölhetem? A játékot már letörölhetett, hogyha nem szimpi. Ja, jó ja, igen. De nem én Kis arra gondoltam, hogy, hogy meg lehetne azt csinálni, hogy mint ahogy a sopa keresgélsz játékokat, hogy mit tűnt, te most játszanál valami múlt is, és akkor kipövágatnál a szűrési feltételeket, tudod. És akkor kilomnál hát hogy nehez. Nem emlékszel. Hát de csak emlékszem, milyen játékait vannak. Nem ne viccel. mi ilyen hát... bändülökbe veszel tíz játékot félérekért, ki emlékszik rá, milyen játékait vannak. Meg hát is kategóriákat náhadz. csinálhatsz persze. Mondjuk csak olyan játékokat, amiket mondjuk játék, még az életben nem játszottál, akkor annak csinálsz egy külön kategóriát, és majd valamikor megnézed, vagy nem. Igen, igen, igen. Vannak ilyen kategóriáim egyébként. Nekem is. Kell is. Van egy Games for Windows Live-os, de abba csak négy darab játék van. Van egy. És a so a so sose indítod el őket? Igen, amúgy. <laughs> Achievement nélküli rész, hm. és van egy 100%-os. <laughs> Ennyi. Jó, de hát én nem vagyok normális akkor ezek szerint. Hát nem. <gül> Nézzük. Végig ha már itt vagyunk, akkor a division -ról. akarom mi beszélgetni egy kicsit. Én azt igazából várom, csak így félek tőle, hogy mégiscsak Ubisoft játék. Tehát, hogy kéne volt egy pár hír. Szerintem azzal megint az lesz, mint a vasdokszal, hogy bejelentik, meg hogy megmutatják, hogy ez így fog kinézni, meg ezt fogja csinálni, és amikor meg itt lesz, akkor meg, akkor meg majd fogjuk a fejünket, hogy hát ez rohadtul nem az a játék, amit megígértek. Lehet. De hogy már le... most kezdték váltogatni, tehát már az elején egy hatalmas, nyitott világú MMO-szerű valamit csinálnak, aztán utána már mondták, hogy hát ez nem pont így fog kinézni, meg a grafika mm. se pont úgy fog kinézni, ahogy mutattuk, Úgyhogy megint jön a bullshit ezerrel. Hát ez olyan szokásos. Szerintem ezt egyébként azért csinálják, mert annó a vasdox nagyon fölkapták, hogy hú, ez ilyen GTA-vel játék lesz. És igazából ők nem nyilatkozták így, hanem csak a rajongók mondták azt, hogy hú, ez az lesz, mert a videókból ez látszott. Hát de azt sem és mondták, hogy nem. Hát azt sem mondták, hogy nem igen, és pont most csinálják ezért azt, hogy az emberek fölhype ezt a division is, és most már mondják, hogy ne, ne, nyugi ez nem pont olyan lesz, ez egy kicsit másmilyen lesz. Úgyhogy szerintem most, most erre külön figyelnek. De igazából mondjuk a Siege az nem lett egy rossz játék, ha azt nézzük, és az is, az is Ubisoft. Szerintem legalábbis nem tudom nektek mennyire jött be. Eljátszó, nem játszottam vele, csak a bétába. Ott így já voltam vele. De mióta, hogy nézegettem, mióta kijött a teljes verzió, az egész pofásan néz ki. Na, nem, nem néz ki rosszul. Csak pittang nekem... drága és réteg játék. Igen. Valahogy meg, értem. Meg, hülye. meg a hülye. Már az minden ilyen játéknál így van. De például... a programok, csak a kicső. <gül> <gül> Igen. Ez igaz nagyon sok játékra. Amúgy a Siege, az például tök jól néz ki, grafikailag mondom, de amúgy nem, mint hogy a grafika számítana, mert én azt leszarom magasról, de de hogy tök jól néz ki, de az a vér, az annyira furcsa, nem tudom, nekem olyan, mint hogyha nem is, mint hogyha egy animációs filmből folyna a vér, vagy, vagy nem tudom. Nem, nagyon élingpiros. Nagyon piros. Mint hogyha pénybóloznánk. Ja igen, meg egy kicsit ilyen, ilyen tényleg, mint a festékpatron robbanna szét, nem? Hogy ilyen nagy folt. Igen. Foltba itt eljed a vér. Ezt még nem is figyeltem. Olyan, olyan gagyin néz ki szerintem. Tehát, hogy nem tudom. Nekem annól a Max 3-nak az elején, amikor kijött a játék, ott volt ilyen nagyon furcsa a vér. <gül> Nem tudom, arra emlékeztek-e, vagy játszottak-e még valamikor kijött. Azt hiszem azóta kipecselték, de nagyon furán nézett ki, amikor meglőttél valakit, akkor... hogy ott volt ez a bullet time effekt, hogy így belassul, Igen. és akkor izé... És ott a, a golyó helyén így volt egy ilyen kis kifröcsenés, így, így hogy a vér így kifröccsen de szép adás lesz, ez is így a kifröccsenésről beszélünk éppen. <gül> szóval, és azt úgy csinálták meg, hogy az egy ilyen valami, mintha egy ilyen objektum lett volna, amilyen ilyen vér alakú, és, <gül> és, és így esik össze a szerencsétlen ember, és az a, az a vér, ahogy így, így, így jött ki, az így olyan, mintha így meg is alvat volna egyből. <gül> és ilyen furán, tehát összeesik, és az úgy ott maradt így nézett ki, mert ott, nekem ott kész. Tehát, annál szarabat én nem láttam játékba. Nem tudom, én két évre rá játszottam vele, akkor normális. Nöktől. Hát akkor lehet, hogy meg kipecselték, de az elején az így nézett ki, és valami a volt. Nem tudom, nekem meg ez furcsa, és ezt nem fogják kipecselni, mert eddig se peccselték, tehát ők uh -huh. azt gondolták, hogy ez így jó lesz. Lehet, hogy fogják majd. Hát, nem, tudom. nem ez a prioritás lehet, hogy van a is. Ja Igen, ezt a szervereket oldják meg, vagy nem tudom, mert annyi rosszat hallani arról, hogy hihetetlen. Nem működik a játék, meg ilyesmi, ami egy full multi játéknál kicsit gáz. Ja, ha nem működik a multi, én multi játéknál az igen. Meg ráadásul tényleg ennyi pénzt elkérni egy csak multiorientált játékra, amiben úgy kimondottan sok tartalom, úgy nincs is igazából. Nincs, nincs. Tehát az egy ami gáz. viszont érdekes, hogy ehhez is van Season Pass. És mintha olyasmit hallottam volna, hogy új karaktereket és pályákat nem fog tartalmazni a Season pass -t. Igen. Akkor mit tesznek bele? Csak előbb lesz a tied, előbb meg tudsz szerezni, meg Igen. több XP-t kapsz, meg több ilyen szírszart a pontokból. Ennyi a Season Pass? Ja, meg hogyha jönnek új pályák, meg új skinek, meg ilyenek, akkor azokat te előbb megveheted majd magadnak. Ááá. Ah. Tehát ennyi. De mondjuk ez, ez szerintem. Nem jó értem, útlet. ez miért jó? <gül> ez, ne, ez szerintem amúgy jó ötlet, mert így nem rétegelik el a játékosokat, tehát ezt máshogy hát csinálhatod. Ezt is te te, te, te csak hogy miért jó neked c venni? Hidd el, valaki megveszi, mert hogy a, megvette a játékot, és az összeset ki akarja lokkolni egyszerre. Tehát vannak Aha. ilyenek. Hát ez miért az MMO-kban is mostanában az, rengeteg ingyenes játékban van, nem az van, hogy extra cuccot tudsz venni magadnak, hanem hogy a, az XP fejlődésre tudod felgyorsítani. És valaki Igen, azt is megveszi. Hát meg. De annak még talán értelme is van, vagy nem sok. hát ez, ez ugyanolyan, mint amit múltkor beszéltünk, a, a Battlefield-ben volt olyan, nem? Hogy kilokkol mindent, ja, egyszer igen. egy olyan DLC. Igen, Azt, igen, mi a rossebbnek veszed meg? Tehát, hogy... A Mortal kombathoz is van egy ilyen nagyon drága Mortal Kombat X-hez, hogy ugye ott a játékkal és kapod a kis pontokat, amiből tudsz a kriptába vásárolni ilyen mm -hmm. kinyitogatni, mint valami kinder és így a sírokat. <laughs> és hogy azt meg lehet venni egy pakbba, hogy neked ilyet ne kelljen, hanem minden tunglokkal. És az is valami... Nem akarok hazudni, hogy gyorsan megnézem, mennyibe kerül. De hát nem egy olcsó DLC. És csak azért fizeted ki, ki, hogy nézem. ne játszál. Igen, igen. <laughs> Tök hülyeség. Tehát, hogyha egy játékot megbeszél, akkor a hogy játszani akarsz. Ja. Bár mondjuk, ha vannak ilyen elvetemületek, akik azért fizetnek sok pénzt, hogy kevesebbet játszhassanak, akkor nyugodtan. Hát de ezek akkor hülyék, mert hogyha nem fizetnek semmit, akkor még kevesebbet játszhatnak, tehát akkor az még jobb nekik. Na itt van, 20 euró, tehát 19,99. Azért, hogy ne kelljen unlakolgatni a dolgot, hanem megköp mindent. De most akkor 60 euróért veszel egy játékot, hogy játsz vele, utána meg 20 euróért veszel egy hogy ne. <gül> Így van. Kifizettél 80 eurót, és ugyanott vagy, ahol reggel elkezdted. Te le, olyan ez... szempontból ocd vagy, neked ez így nem látszik, ének. Tehát, hogy így gondold el. Mondjuk dél... meg lehetne venni a... hogy 100%-ra kiátszottad a játékot. Egy... Hát de bedobhatsz. Akkor a... De, a... De, a... de akkor miért vettem meg a játékot, érted? Hát Tehát, igen. Hogy... De te... Nem tudom, ez, ez olyan furcsa. Tehát, hogyha megveszek egy játékot, akkor játszani akarok vele, és én akarom kifarmolni, véve, el az egész cuccot, ami benne van, meg mindent kiszedni, az összes acsit, az összes tartalmat. Nem az, hogy valaki más megcsinálja helyettem. Ez így van. Annyira gáz. Én azt se értem, amikor, mit tudom, valami cségóval, hogy valahol így azt mondják, hogy valaki. Ilyen... Tehát én akkontokat árulnak konkrétan azért, mert ő már föllépett valahova. Hát azt megértem. Mert hát ez megvan pénz. mindenhol. Hát van pénz, de most azért nem tudom. Tehát ha te le, csinálod, lehet, hogy... akkor oké, és hogyha te veszed, az furcsa. Tehát, igen. Az, ja. igen. tehát én ilyeneké nem adnék pénzt, hogy... Tehát most, ha én felküzdöm hát, valahova hát. magam, akkor ott vagyok. De most azért, hogy megvegyem, hát, hogy igen. ott legyek, annak hát, semmi értelme. Amúgy ezek nagyon durva pénzek ám, tehát most veszel mondjuk most, a Sego nem akciósan 11 euró, és hogyha ilyen Supreme globál rang környékén van, akkor 20-25-30 euróért tudod eladni az akkot. <gül> Vicces. Ami azért durva. Oké, ez illegális, mert ugye a kontot nem adhatsz el elméletben, de ez akkor is durva. Hogy valaki hajlandó ennyit fizetni azért, hogy ne játszon. És amúgy meg több minden, nem utána meg játszik, és ha nem ő szerezte meg, akkor gondolom nem fejlődött annyit. Tehát ergo ő nem lesz azon a és akkor lehet, hogy öt meccs után leesik a francba, és akkor semmi értelme nem volt. Mondjuk vannak ilyen gyűjtégetős játékok, például ez a Hearthstone, hogy ott se lehet, azért Blizzard a nem lehet árusítani. Hát, de meg én lehet oldani is. azért. De, igen, csinálják pedig. Sokan csinálják, <gül> igen. És ott, ott mondjuk azért van értelme, mert összeszedsz marhasok kártyát, és hát azért ez nem kis pénz. Én például most, épp, épp tegnap csináltam egy olyan videót, ahol kibontottam 210 pakkot. Uha. És az úgy, az úgy pénzben, az így, nem is tudom, hogy kiszámolnám, az ez nagyon-nagyon sok euró. És úgy, hogy én nem fizettem bele semmit a játékba, Max a volt egy, mit egy arénát fizettem valami. Két euró se volt. Tehát ennyi az összpénz, amit beletettem a játékba. Úgyhogy ezt így összefarmoltam goldból. És azért az már mondjuk azért szép pénz. Tehát azt, azt meg gondolom elég sok, soké tudnám eladni. Hogyha így. Nem tudom. Ó, ebben nem vagyok ott, hogy az, azok azok mennyit érnek, de, de mondom a az abban van pénz. Szerintem sokat, főleg a sok legend van benne. Ját ja, akkor biztos, persze. Azok azért így ritkák. Meg most sikerült annyi dasztot össze farmolnom, hogy tehát lett 8000 dustom. Tehát a... csak egy viszonyításképpen, hogy egy legendet 1600 daszból lehet csinálni, ami a legdurvább. Tehát, hogy jó, ez a sima legendet tehát lehet goldot is craftolni, ami kétszer ennyibe kerül, de azért az úgy már nem rossz. Tehát ebből már össze lehet rakni bármilyen paklit, amit akarsz. Jajjá. jó. Ja. az alá veszek most egy darabig. Tehát sok új lapom is. Jó, hát nem az Nekem is volt egy kis fellángolásom vele, de abban elmúlt. Aj, ah, de már. Én olyan lelkes vagyok ezzel a játékkal kapcsolatban. most, hogy lett egy csomó új lapom, hogy lehet mókázni. Nem tudom, nekem lehet azért nem tetszik, mert ugye nekem én kis szinte csak ez a no paklim van, tehát alig hmm. nyitottam ki egy párat. Hát nagyon farmolós játék az tény, tehát hogy fontosan kell csinálni a questeket, meg hogyha az ember mondjuk, mondjuk, ha jó vagy arénába, akkor nagyon lehet vele farmolni. Hát de ahhoz, most... hogy jó legyél arénába, jó paklik el ahhoz, hogy jó legyél. Nem, nem nem, nem, nem, nem. Az arénából úgy játszol, hogy random lapokkal. Tehát, hogy mindenkinek ugyanannyi az esélye, hogy jó lapokat kap. Mert ott úgy hogy hármas hármassával kapsz egy lapot, és akkor abból választasz egyet, és abból építed a paklit, amivel az ember. Hát akkor nem csak olyat dob be, mint már nem, nem Nem, nem. Bármit. Az arénába ugyanolyan eséllyel indul mindenki. Csak oh. mondjuk ott is meg kell tanulni azért játszani. Tehát nekem például múltkor játszottam egy 8 win arénát, ami már nem volt rossz. Tehát hogy a 8 win az már azt jelenti, hogy a 150 goldba kerül a... Ugye nézem, hogy pontosan. Azt hiszem 3 jön már vissza az ára. a 3 winned van, az már megért. Igen, igen a 3 vint csinálsz, akkor jobban jártál, mint hogyha vettél volna goldból lapokat. De 8 vinnél konkrétan megkaptam a paklit, meg sokkal több aranyat, mint amennyi az aréna. Úgyhogy... És ráadásul Igazán arénában nincs is olyan kritérium például, hogy egy kártyából csak kettő lehet, mert néha feldolhatja négyszer-ötször ugyanazt a kártyát. Igen. hát ha mondjuk bejön, bejön és olyan kártyából kapsz sok jót, de mondjuk benne van az is, hogy ilyen sok ilyen hikomatlapot kapsz. Hát Tehát igen. Nekem, nekem nagyon sokszor volt ilyen, hogy ilyen... Ó. Mondjuk a profi, aki az arénából ott, hol van, azt szerintem még ilyen szar leosztásból is kihozza a maximumot. Még ez is tök random, mert attól függ, hogy kivel kerülsz össze. Tehát rengetegszer van az, hogy azt hiszi az ember, hogy összerak egy jó paklit, utána meg három 0 kiék, kiég teljesen néha, meg sokkal ja. rosszabb paklival, meg elmész 5-6-7 győzelemig. Jó, Nagyon-nagyon random az aréna. De egyébként olyan, az is. Na jó pofa, csak én nem tudom. Én inkább és a csak és ott tényleg csak az számít, hogy, hogy neked a tudásod, hogy milyen. Nem az, hogy milyen lapokat formoltál össze, mert ott tényleg mindenki ugyanannyival indul. Meg ugye ezek a tavern drólok, -ok, amik vannak. Ott is sokszor olyan paklival kell játszani, amiket nem tereksz össze, hanem random kapsz egyet. És akkor és például a küldetéseket igen. nagyon jó megcsinálni. És, hogyha... ott mindig, és ott mindig kapsz paklit is, hogyha megcsinálod. Igen, igen, hát az az elsőre mondjuk Jó, ott van egy de... számláló, aztán sokan szoktak is szoktak is kérdezgetni egy fórumokban, hogy hú, mi van, hogyha ennyit, meg annyit, a semmi <gül> tehát, hogy az elsőért kapsz egy csomag kártyát, aztán örülj neki mondjuk nekem szokott olyan quest lenni, most is volt egy hogy ötöt nyernem kell a brawl -ba. úgyhogy akkor játszik az ember többet vele mondjuk ezeket a részeit még nem próbáltam ott ö... Jó, Na, még a végén visszacsábulsz. Ez az, ez az. Miki, te nem? Te, nem? Akkor ne, nem. Is... Fönt, fönt, van, fönt van a kliens, nem? Nincs fönt? Nincs. Nekem nincs. azt hiszem, a Legyen, van. legyen már fönt. De ha a gépen nincs is fönt, akkor a táblagépen ott mindenképp. Na igen. Azon is egész jól el lehet Na, Amúgy ez a tipikus olyan játék, hogy így, így este így már bent vagyok az ágyban, de még kicsit forgolik és akkor áh, még egy háztontot még le lehet nyomatni. Egy egyébként... a, ez a játék szerint pont az, ami, aminek tényleg ez a táblagép az igazi platformja. Igen, mondjuk nem amúgy tudom nekem, nekem itt a kicsit akadna ez én, ezen a nexus -on. nem tudom, neked nem szokott? De lehet, hogy már olyan régi rendszer van rajta, amit frissítenem kéne? <gül> nekem a legfrissebb van. Föl ah, kéne raknom. Most melyik a legfrissebb? Fú, 6 pont... Fenne se tudja. Azt hiszem hat pont egy még nincs, de... de 6 pont valamennyi. <gül> Mindjárt megleszem, hogy nekem mi van fönt rajta. Az enyém az most azt se tudom, hol van valahol az ágyban. <gül> Nem a helyén. az hogy akárhányszor sísíteni akartam, mindig kiírtam Error-t, pedig most nem is lett rótolva meg semmi, szóval így... Marháról örülök neki. Aztán nincs kedvem újra húzni az egészet. És az Error az még mindig olyan csúnya, hogy Kéri, hogy jaj, hát ebbe a fájlba van, hát köszi, hogy mi én azzal? Androidra még nem tudok programozni. Majd idővel. jó? Talán. Nem tudom én amúgy most így kicsit így a játékok így elkanyarodva, én, én amúgy mindig legfrissebbet zúztam felfele a táblára. Tehát nem neki, hogy erről nekem is, mindig legfrissebb lenne rajta. Ja, hát jó, de én ám úgy, hogy még, még uh, ota nem volt. Tehát az over the air uh -huh. update, hanem fent volt már az image, akkor töltsed le a dv ja. zúzzad rá. Nekem ott is error tért ki egyébként. Egyszer megpróbáltam így Na, nekem az 5.1.1-es van rajta. Ó. Mm. Oké. Okay. Most már megy a. Hallom a sajnálatot hangodból, és meg is érdemlem. <gül> Na majd földbomról rá valamikor. Én mindig jobban szeretek gépen háztozni. Én meg gépen nézem, úgyhogy. De, de miért nem játszó? Játszani kéne, ember. Nem. Az a jó. Egy is annyi mindennek kell játszani, úgyhogy. Hát ez mi pont olyan lenne, hogy a azokat mindig meg kell csinálni különben. Igen, és épp elég a... Warface-be, a Warframe-be, a cségóba meg az összes többibe, a TF2-be. Ennyi nekem pont elég. Aha. Igen, egyébként tégeben mindig azon gondolkoztam, hogy a jó free-to-play játék az olyan, amivel játékidővel ki tudod váltani a belerakott pénzt. De most már annyi ilyen jó játék van. annyian jó játék van. Sőt, most már ott tartunk, hogy az a jó free-to-play játék, amivel a belerakott idővel ki szenni ingén pénzt belőle. Akár, igen, most már most, most már lassan ott tartunk. Mi az Hall ilyen kevés van. 6 Igen. Igen. nem ne vagyok maradó kicsit. Na nem majd. Mondjuk amennyit használom mostanában a tabletet. Igazából azért szoktam feltölteni, hogy újra le tudjam merülni. <gül> <gül> <gül> Úgyhogy van használva. Nem is nagyon követem mostanában ezeket a trendeket, hogy játékok mik vannak rá. Régebben még iPhone-ra is mindig így fölnézegettem. Tudod, az ilyen egy 1 dolláros játékok, hogy mik vannak. De aztán jött az a, az a hullám, amikor jöttek az ingyenes játékok, tehát az a mindegyik játék ingyen, és akkor ingén vehetsz benne dolgokat. És nagyjából már ezek az egy dolláros játékok ki, vagy eltűntek, vagy, vagy nagyon el voltak dugva. És ott hagytam én abba ezeket a mobil játék nézegetéseket. Egy-kettő jó amúgy. Nekem azok már nem jönnek be ez a pénz Tehát most választan tényleg ott tartok, hogy mindegyik ingyenes, és... Amelyik meg nem ingyenes, az meg jó, csak az meg nem egy dollár. Igen, igen. Most néztem, hogy jött ki valami Worms is rá. Valami új. De igazban a régiekkel sem nagyon játszom tableton, úgyhogy annyira nem érdekel. Worms 4. Tessék, az hm. PC-re még nincs is szerintem. Most És nagyon irigyellek. <laughs> mert? Hát, mert én nem vagyok worms szóval én most nem <laughs> tudom, <laughs> ja. <abba> fogok aludni. <laughs> Valahogy kivírod. Szerintem Egyébként is. ez például pont egy 1000 forintos játék tabletre. Hm. És úgy, hogy még ide van írva, hogy az alkalmazáson belül tudsz vásárolni. Tehát egy eleve fizetős, és még utána dobálhatod bele a zsetont. Az jó. Nagyon. Tisztára, mint valami elektronikáci játék. Vagy aktív is. <gül> Pedig nem az. <gül> Pedig lehetne. <gül> Talán majd egyszer. Na de a mobilos játékokról visszakanyarodva van egy olyan oldal, nem tudom, ti azt ismeritek-e, hogy teamgifts.com ahol az a lényeg, hogy beregisztrálsz, és ha már beszéltünk a nem megbízható ilyen külső programokról, meg oldalakról, amik kérik a különböző fiókokat, na ez megbízható ezt csak azért mondom. Na szóval az a lényeg, hogy itt beregisztrálsz, és hogyha nem tudom, 100 dollárnak megfelelő játék van az akkodon, akkor tudsz különböző játékokra licitálni pontokból, amik mindig újra termelődnek. Hogyha valakinek van több kulcsa, vagy olyan játék, ami már megvan, az sokszor felszokta ide tenni, vagy néha van olyan, hogy a, a maguk a játékfejlesztőt tesznek föl 500 vagy 1000 kulcsot, és akkor arra... Ö, ö, Becsatlakozol, és akkor megnyerheted azt a kulcsot, amit tudsz majd később aktiválni steam -en. És uh, itt nyertem egy játékot, az Inside no. My Radio-t, amiről az életben nem hallottam. Vagy hát több játékot is nyertem, Aha. de ezt nyertem legutoljára. Több játékot amiről... is nyertem, mert itt. Igen, hát, várjál, most mindjárt megmondom neked, meg tudom nézni. Azt mondja, itt van. Hát ez körülbelül egy olyan 30 nem Csacolva, körülbelül. a 30-40 játék csatlakozolva, körülbelül. A. linket tegyél már behez. Ja, várja akkor pillanat. Én, én ismerem ezt az oldalat régebbről, sőt nekem egy sem nyert itt a legújabb kólogyút ami éppen akkor volt. Mondjuk az épp a gors volt, úgyhogy... <laughs> Nem, mert hát valamelyik Kologyúti jól sikerült, azt pont, amit ő nyert, az nem. <gül> úgy, hogy ér, hogy yeah. Vannak amúgy jó játékok is, meg van egy-kettő, amihez különböző szint kell, és szintet úgy tudsz növelni, hogyha te is teszel föl játékokat, meg Aha. ilyeneket. De ki van ez találva? Csak bántod, hogy nem... beledobálni. Igen, igen, bőven, bőven. Meg, például nem tudom, itt, hát jó, mondjuk az azt nyertem, amilyen komolyabb talán. Meg... De én itt tudtam, hogy csak olyanra tudsz licitálni, ami nincs meg az akkontodon, nem? Igen, igen, igen. Csak nem volt meg a még a leforded? Akkor még nem, akkor csak a kettő volt. Aztán az ingyen lett meg, tényleg, és akkor ez meg így. Na mindegy, aztán itt nyertem ezt az Inside My Radio nevezetű is platform valamit, amiről gőzöm nem volt, hogy micsoda. És elindítottam, ez a játék, ez rohadt jó. Tehát 15 euró, annyit, hát azért annyit nem ér. De, de nem rossz. Ilyen, ilyen ritmikus platformer, ami nem is tudom hogy létezik ilyen, az a lényeg, hogy szól a háttérben egy zene, és minden, a pálya úgy lüktet, és az a lényeg, hogy te is csak úgy tudsz ugrani, illetve harcolni, meg ilyen különböző dolgokat csinálni, hogy ritmusra nyomod a gombot, mert különben letilt. És ez először idegesítőnek hangzik, de nem az. Lehet bekapcsolni segítséget is, ami mutatja, hogy mikor van a ritmus, pontosan, és az egész játék ilyen színes szem, orgia, vagy nem is tudom, és közben a zene is rohadt jó, és ez, ez egy nagyon-nagyon ez jó játék. Nem hittem volna, hogy Ennyire rá lehet függni, mondjuk sem sokat játszottam vele sajnos, de majd még fogok. Az értékelések is egész jók, DLC nincs hozzá, meg in-game cuccok sincsenek hozzá, amit venni kell. Akkor is érdekel. Ja, jó van, bocsánat. Nincs season, season pass? Nincsen season pass, és olyan dlc ja. sincs, amivel mindent egyszerre feloldasz. Csogy. Hát ezek, nem haladnak ezek a korral, mit gondolnak mit ezek? De úgy jó pofa, jó pofa játék. Egyenki nézegettem nem néz ki rosszul. Jól is néz ki igen, meg jó a zene, jó a. Tehát ilyen sima platformer vannak benne boss harcok, amik kicsit ilyen gondolkodósabbak, meg például van, hogy a lámpákat kell ritmusra egymás után felvillanyozni, akkor van benne olyan, hogy ilyen gitárhíros rész, hogy ilyen különböző billentyűkre kell ráálnod, úgy, ahogy jönnek le föntről az ilyen fény, gömbök. Tehát így van benne több minden, nem csak platformer, de az alapja tényleg az, és egész jó. Úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek, hogyha esetleg. Ennyiért, nem, de hogyha egy. Ha le van árazva, igen. azt hiszem, egy hogy né négy eurót az bőven megér. Vagy nyerjétek meg a Steam Vagy nyerjétek meg, igen. igen. Steam gift -en. Nekem amúgy így a játékról izért eszembe. Uh, Crypt of the Necrodancer. Úgy igen, az is, az is ilyen ritmikus valami volt. A annak volt most egy ilyen ingyenes ját játék lehetősége, egy két hétvégére talán ki lehetett próbálni. Crypto Crypt of the Necrodancer-nek? Kicsit tudom mondani. Ja, van egy pár haver, akik nagyon rá voltak erre függve. Igen, igen, a Zsolték. Igen, nyomják. igen. Nekem Szent állandóan reklámozza. Nekem és így is. Sajnálatosan mondta... elmondja ugyanazzal az ízével. Az egy jó játék. Mondom, tudom, már tizenszer mondott, hogy ez egy jó igen, játék. Nekem is mondta, nekem is mondta, és én egyszer majdnem rá is ugrottam, és megvettem. Bár nem tudom, nekem annyira nem jött át, mikor kipróbáltam. Hát, uh -huh. nekem így videók alapján sem jött át. Nekem videók alapján, amúgy tetszik, de nem annyira Fizem. mennyi rá van függesztve. Hát igen. <gül> Beteszek a leírásba egy játékot, ami viszont tök jó. Na úgyhogy Inside az jó pofa. És ha már ritmusjáték, fogalmam is kitette ide, azt én jó. írtam oda. De majd mindjárt írok még valamit. <gül> ja, jól van. Na, mondjuk az nem ritmusjáték, hogy most írok oda, de amit odaértem ez a Chime nevezető kis kis játék ami igazából még annó úgy került, tehát ilyen 4 euró most teljes ára, és annó volt valami 1 euró, vagy még az alatt is. És a játéknak az a lényege, hogy van egy, ilyen, van egy ilyen pálya, ahol neked ilyen tetriszerű alakzatokat kell lepakolgatni a pályára, és az a lényeg, hogy szól egy zene, és megy végig a pályán egy ilyen, egy ilyen csík, és amikor odaér ahhoz, amit te leraktál, akkor abban a ritmusban szól a zene, hogy te így, így leraktad. Tehát ha nagyobb darabot raktál le, akkor, akkor tovább szól a zene, meg lehet olyan csinálni, hogyha lepakolgatod ezeket, és még nem tűnt el, tehát nem villant fel, hogy akkor az, az kész van, ahhoz te tudod folyamatosan bővíteni. Tehát egyre nagyobbat tudsz belőle csinálni, és minél nagyobb ilyen részt takarsz ki a pályából, annál intenzívebben szól a zene. És ilyen tök jó zenék vannak megcsinálva, nem tudom, mennyire vagyok képbe a portál játékkal, ugye abban van ez a. Igen, igen, igen. ez a zenelmi. Most így hirtelen nem veszem be a címe ennek a számnak, de, de amikor a Glados igények el. És konkrétan arra is meg van csinálva egy ilyen pálya. És ez így tök tök jó. Hogy így ebben a ritmusban, hogy így pakolgatod ki fel, és a játéknak a lényege az, hogy a teljes alakzatot kirak, tehát hogy lefedj mindent. És csak úgy tudsz lefedni, hogy ha ilyen blokkokból, ilyen összefüggő blokkokból legalább összeraksz azt hiszem, ilyen. Talán háromszor kettes, vagy háromszor háromos blokkokat kell. Minimum. És amikor azt így kirakol, akkor az így eltűnik, és oda megint tudsz pakolni. És akkor az a játéknak a lényege ilyen kis puzzle játék. De azzal, hogy a zenét így játsza hozzá úgy, ahogy te ezeket kirakod, úgy egész hangulatos. Hmm. Így, hogy elmesélted, így már majdnem értem a lényegét, mert amikor néztem róla a videót, akkor fogalmam nem volt, hogy mit csinált a csávó. Nem, Most tényleg azért. csak így le kell pakolgatni, és akkor az a lényeg, hogy minél nagyobb felületet akarja a és Tehát a végén az egész pályát le kell takarni, és ugye random kapod ezeket a tetriszerű alakzatokat. Úgyhogy így logikáznod kell, hogy elkezded építgetni a pályát, és hova tudsz még betenni olyan alakzatot, amit épp kaptál. Ja, ez, ez benne a lényeg. É, érdekes. Yeah. Há, jó, én egy eurónak szerintem bőven jó, mert leállzáson kb. ennyiért szokott menni. Jó kis logikainak tűnik. Mert amúgy meg... imádom az ilyen játékokat. Tehát például nem tudom, ismeritek-e az audiosurf? Igen, igen. Imádom, nem, az, az az jó az játék. Annyira jó játék az is. Meg, hát az első része megvan, jó, a, a kettő viszont az nem tudom, hogy most ez mennyivel a, hozzá többet. Én azt mondom, hogy azért nem vettem meg, mert az kicsit drágább volt, mint az egy. És még most is drágább. Csak úgy, empenném, ugyan, úgy néz de, Nem tudom, 15 euróért. Nem tudom. Hát anno én az egyen elég voltam. Meg volt egyszer ilyen achievement is rá, személyen karácsonyézében. Igen, igen. Rakják no, ilyen csíkos alakzatot. igen. Az igen. úgy megmaradt nekem, hogy meg a, fe a fehéret meg a pirosat össze kellett rakni. Jó, hát, jaj, jaj. Az jó volt. Hát, Kicsit szebb vészenek. amúgy, így ahogy nézem, de van belőle? Demó, azt lehet letöltöm. Megnézzük, hogy milyen. A de a mm. játékok azok jók. Azok jók. Na, amit még én itt fölírtam most a listához, ez a játszunk, mert jó. Ez a Duck Game nevezetű játék. Ez nem ritmusjáték, játék, viszont vicces. És ez a, a kiadó, ez az Adult Swim, Adult Swim, vagy Adult Swim, nem tudom, hogy kell ejteni. De ez a felnőtt úszás games. <gül> Akik ilyen elborult játékokat szoktak kiadogatni elméletileg, és ez is egy elég elborult. Ez egy ilyen nagyon pixel grafikás Játék, ahol igazából elmondja a a trélerbe, hogy játék kacsákról. És az a lényeg ez a játéknak, legalábbis a multiplayer részének, hogy egymást kell nagyon szétlőni. Kacsákkal. De van, van, vannak benne shotgunok, -ok, tehát úgy indul a játék mindig, négyen lehet játszani. És van benne pályaszerkesztő, úgyhogy tud, tudtok hozzá a pályát csinálni, meg minden de vannak benne alapból pályák, és akkor úgy indul, hogy négyen vagytok a, mondjuk a négy sarkába pályának, ez pályától függő, hogy hogy néz ki, és rohangálni kell, összeszedni fegyvereket, és azzal arcon küldeni egymást. És jó, tehát ilyen van shot vannak benne, tehát ha általában valami, akkor meghalták, jó, hogy vettél fel pajzsot, meg lehet felvenni sisakot, és akkor az is az is levél egy lövést. És én tökéletesen, összetesen van megcsinálva, például vannak benne sapik, hát néne és úgy van megcsinálva igazából, hogy a csapatok azok úgy vannak, hogy úgy tudsz csapatot választani, hogy kiválasztod ugyanazt a sapit, mint a másik. És akkor ti egy teambe lesztek. Tehát még nincs külön belerakva a játékba. Meg az egész felület is úgy van kitalálva, hogy te a menübe is elindulsz, és a beállításokba úgy tudsz belerépni, hogy felugrasz valahova, és akkor ott bemész, és akkor bementél a beállításokhoz. Vagy például a játék is úgy indul el, hogy négyen négy a négy sarkában vagytok a képernyőnek, és akkor be kell ugrani egy ilyen energiasugárba középen. És akkor, ha mindenki oda beleugrik, akkor mindenki redi. <gül> és akkor Na, indul el a játék. Tehát ilyen dolgok megvannak, meg, meg tudsz benne olyat csinálni, tetsz, halott vagy. Tehát, hogy így, mintha meghalnál, így, így összeesel, utána még így tudsz rukapálni így a földön, <gül> meg, meg vissza tudsz éledni, úgymond hogy így lehet trükközni onnan, hogy mit tudom én ugye négyen vagytok, és akkor valami harcba így összeesel, mintha meghaltál volna, és akkor megvárd, hogy a másik kettő kinyírja egymást, <gül> aztán fölállsz, <gül> mert simán meg lehet benne ezt is csinálni. Meg, meg a fegyverek nagyon ötletesek benne. Hát ha van egy olyan fegyver, ami ilyen hálót löki, és ha eltalálod a másikat, akkor meg lehet azt csinálni, hogy, hogy ledobod a pályáról, mert vannak olyan pályák, aminek ha a szél az így nyitott, tehát így rálövöd szépen a hálót, fogod, eldobod a fegyvert, fölveszed a csávót és így ledobod. <gül> Úgyhogy össze van csomagolva a szerencsétlen. És így meghalt. És így ennyi. Van benne lángszóró, ami különösen veszélyes saját magadra is. Tehát ki tud gyújtani saját magadat. És akkor ott egy ilyen sült kacsa lesz utána a helyeden. Ha meghaltál, így égve. Te így nagyon érdekes <gül> dolgok vannak benne. Meg, meg a másiknak a hulláját is fel tudod kapni, és azt is tudod dobálni aminek sok értelme is de vicces. Vagy például fölvenni szikladarabokat, és múltkor pont rögtünk haverokkal, hogy majd, majd azzal a sziklával fogod megölni, és kinyírta a másikat úgy, annál valami nagy darab fegyver volt. Csak hát jól, jól dobta éppen jó irányból a sziklát, és ilyen csapta vele. Úgyhogy állati vicces. Tehát nagyon vicces helyzeteket lehet belőle kihozni. Ez elég elborútnak tűnik amúgy. Eléggé, de így négy player pvp-nek, haverokkal, állati szórakoztató. Tehát arra vannak benne. A végén már azért nem röhögünk, mert elfáradtunk a rögésbe. Tehát tényleg olyan, olyan dolgok vannak. Tehát van olyan fegyver például, ami azt tud megcsinálni, hogy a másikat irányítod. Tehát egy ilyen hipnotizáló fegyver. Tehát ha azzal eltalálod, akkor meg tudod azt csinálni, hogy neki ronsz a másiknak, lelövöd, és utána leugrasz és te nyertél. Úgyhogy neked te a fegyver ebben lesz egy sarokba, mondjuk. Úgyhogy tényleg nagyon ötletes. Láttam mostanában ráfügtél erre rendesen. Mert? Mert láttam, hogy mindig ebbe lépsz be. Hát, amikor haverok hívnak játszani. Ja. Az most már nem Elite össz van meg Black Ops 3, hanem ez. Ja, igen. Nem, a Black Ops 3-at azt én még szoktam. Ja. De megnézem a már, nem, <gül> <gül> <gül> nem, mert vannak, most éppen rászoktam arra, hogy ugye van ez a fegyverrel megcsinálható külletések, hogy mit tudom én csinálj 5 attacsmanttel nem tudom hány kilt. és ez a, ez a maximum attachment, tehát ez a mindent leszedsz és nincs nálad más, csak az a fegyver uh -huh. azzal az attacsmanttel tehát hogy az irányzékot ráraksz meg mindenféle szírszart <gül> pont nemrég láttam egy képet a Facebookon erről, hogy valami Csávó ott állt egy ilyen fegyverrel, és rá volt rakva még egy rúgózbicska is mindenhova, meg egy lámpa, meg tényleg úgy nézett ki, mint egy karácsonyfa, és akkor ott volt aláírva, hogy Call cool of Duty fegyver 5 ment el És ez mit kapsz amúgy? Ezt megcsinálod? Hát igazából ilyen festéseket. Ja, ilyen ja. skineket. És úgy lehet kioldani a játékba skineket. Sőt, megvan, van, hogyha kioldottál minden, fegyverre minden skint, akkor kapsz valami hiper szuper ilyen gyémánt kirakásos nem tudom mit. Ó, és az már megvan neked? Nincs. Hát akkor <laughs> most elég, elég, Elég nagy meló egyébként <laughs> ezeket megcsinálni, meg némi fegyvernél elég nehéz. De ugye eddig nem nagyon figyelgettem ezekre, aztán most így a Black Ops 3-ba így elkezdtem nézegetni, hogy... Na a végén még te is maximalista leszel. Ja, lehet. Meg ugye vannak itt is ilyen presztízszintek, úgyhogy ott már nem is tudom, hanyadik presztízsnél tartok. Mennyi a itt max is... amúgy Nincs mert régen volt a szem, régen 9 lehetett vagy 10, vagy valahogy így volt itt is Rége van egy bében. ilyen, hogy odáig eljutsz, akkor kb. így megvan egy csomó minden, és utána lehet tovább nyomni ezeket az úgynevezett master prestizseket, ami így a végtelenségbe mehet, tehát hogy utána más színön is írja ki a neved mellé a, a szintet, de valami kivaszott sokat lehet csinálni hát akkor megéri igen Legalább, legalább érzed, hogy a játékban egy Igen, fejlődés. Igaz, Igen. hogy ezt úgy éred el, hogy törlöd az egyik fejlődéssel, és újra kezded. De legalább van. Mondjuk azt aláírom tényleg, hogy a kódba tartalom, tehát ott, ott az, az nagyon durva. Ja, az Főle, van, főleg a battlefront képest, azt még nem említettük, meggondoltam, akkor ide de Az is szörnyű. Abban nincsenek tartalmak. Hát nem. De már, már, úgy, már, már, már, már igazából a betű frontot már szidni is unalmas. Igen. <laughs> de igen. Hát, Há, sen, már senki nem játszik vele. Játszik is unalmas, meg szidni is. Úgy, ja. hát, de majd most jönnek a jó játék 2016-ban, minden jól megy. És azok el fognak futni a Rézernek a legújabb cuccán? Vajon? Hát nem tudom, nem tudom. Jó kérdés. Egy darabig szerintem nem is fogom megtudni, mert, mert nem igen lesz ilyen, nem? De egyébként elég jó nem tudom néztétek el. Ez a külső videokártyás cucc, nem? Ez igen, amúgy ötletes, igen. Jaj, jaj. Tehát most a Razer nagyon nyomat egy ilyen nagyon vékony ultrabook-ot. Ultra de jó, hogy podcastot csinálunk, és még nem tanultam meg beszélni. Baj, de a 20. adás után. 100. <gül> adásból vicces lesz, amikor ott se fogok tudni. Na, <gül> szóval csinálta a Razer egy ilyen ultrabook-ot. Tehát az, az ultrabook, ez a nagyon vékony laptop, tehát ez a, tényleg beteszed egy borítékba összecsukod, és akkor fel tudod adni postán. Olyan vékony cucc. És igazából marha jól néz ki. Tehát, hogy ez, ez, ami így feltűnik benne. Meg az, hogy van hozzá egy külön doboz, amit rá kapcsolsz, és az egy külön videokártya igazából. Vagy amit beleteszel, tehát ha beleteszel két videokártyát, még nem tudom mennyi fér bele, szerintem több is. Egy. Egy. Belefér, csak csak egy. egy darab, aha, igen. És akkor, tehát ez a, a dolgozós laptopot, ha hazaérsz, összedugod ezzel a kütyűvel, rádugsz egy monitort, és akkor egy teljes értékű gamer géped van. Ez ilyen szempontból szerintem nem egy rossz. De el, ja, nem hogy, tudom. Ja, hogy ez külön van? Külön. Le uh -huh. ja, hát én én tudod róla csatlakoztatni. Azt értem, csak úgy mondom, hogy ez árban is külön van. Hát én azt hittem, ja. hogy ez. Ja, hát van. igen. Hát ja, szerintem, hát nem tudom. vagyok. Lehet, és... hogy meg lehet venni külön is. Hát is. Hát nem tudom, hogy ezt adják hozzá, vagy szerintem mindenképpen ezt vett meg hozzá mellé. <sí> hát <sí Claire> muszáj meg. Ezt terveztem én is, hogy meg. Igazából ez annyira durva csúsznak tűnik, hogy csak nézegetem, de az árára ránézni nem is merte eddig. A grafikai, hát a grafikus kártya, ami benne van, hogy egy ilyen integrált Intel. Az, ja, hát meg is követeli az, hogy rádujál valamit. Mondjuk most nézem, hogy maga ez, a, ez az Ultrabook enélkül a nagy doboz nélkül, amiben a videokártya az már eleve ezer dollár, és a razzelkorhoz, ami ez a doboz, ahhoz még csak a Coming soon Sun írták oda. Igen, Tehát igen. Ezt, ezt nem is mondom ezért, igen. És akkor még licsem videókártyát várják. Ez a faj. Há, jó, mondjuk, bár... a Ultrabookban azért van egy alap. Hát de, Intel HD. Igen, igen, tehát azzal... Mivel Hearthstone mi Igen, ennyi. Oculus rift ezzel nem fogsz futtatni. Nem, tehát. nem, nem. de most gondol bele, veszel 1000 dollárért egy ilyen ultrabookot, veszel Oculus rift 700 euróért, akkor megveszed ezt a Razer -kort mondjuk 200-ért, abban veszel egy videókártyát, és akkor még itt uh -huh. fent írták, hogy hát ugye a... A szinkavalkád az a krómaegérrel egérrel a teljes, úgyhogy mindenképpen venni kell egy krómézeregeret is, hát basszus atya úristen, egy kisebb banánköztársát. Esetleg még külség. utána veszel hozzá egy normális monitort, meg billentyűzetet. Ja, igen, igen. De mondjuk akkor miért nem vettem már eleve egy gépet? Hogy... <gül> <gül> Ebből igazából vagy az jó már egy évben. igazából vagy... az a jó, hogy neked most van egy, van egy laptopod, amit tudsz hurcolászni, tudsz rajta dolgozni, tudsz kisebb játékokkal játszani, ha éppen nem otthon vagy. Meg ha hazaérsz, akkor ugyanezzel a géppel tudsz tovább gamingelni. Tehát, hogy nincs külön két eszközöd erre a dologra. Viszont ez az egy eszköz szerintem van olyan drága, mintha vennél két külön eszközt, akkor meg igazából annyira nem biztos, hogy jó. Tehát most veszel egy olyan laptopot, amin elfut a Hearthstone, de nem akarsz semmi komolyat, és itt meg veszel egy gépet, és jobban és jössz ennyi. ki. Na, így van. Úgyhogy ez az Ultrabook péz akkor lesz nagyon menő, hogyha enélkül a nagy doboz nélkül fogja tudni azt, amit a nagy dobozza most vagy hogyha a nagy doboz az jár az árral, de szerintem ez nem így lesz. Most így elképzeltem, hogy ez a nagy doboz egy hátizsákba ott van mögötted, és akkor így tudsz út közben is játszani, mit, mit, teljes játékél, mint kapsz. Mint a régi mobiltelefonok, amikor mindent kellett, az aksif meg mindent. Ja. Figyelj, ha belegondolsz, azért a technika fejlődik most már annyira, hogy lassan, lassan az van, hogy tényleg egy mobiltelefon fog akkora teljesítményt nyújtani, mint most egy egy gép. Azért az nem lesz semmi. Yeah. Remélem, mi megérjük. Azért tényleg ilyen durva már ez az Ultrabook, hogy van benne egy i7-es proci, meg 8 GB RAM-e minden, és akkor van egy Intel HD. Tehát, hogy, hogy ez annyira furcsa, néz, néz ki egy Hát ezt azért nem tették bele, mert ezt így külön kell majd. Persze, hát, hát ha beletették toboz. volna, nem lenne ilyen vékony. Tehát, mondjuk ez a doboz, ez mondjuk jól néz ki, olyan, mint valami régi kasetta, Ilyen VHS. Hát mondjuk annál szerintem nagyobb hát olyan ja, nagyobb, de úgy külalakra, külalakra úgy néz ki. Ja, kicsit. meg ilyen fajna, hogy így forog benne a kis videókártya. Uh -huh. Ventilátor az úgy menő. Mondjuk azt megnézném, csak, csak nem tudom, kiderül, tehát így... hogy ez is ezer dollár lesz, és akkor Ó, egyben lesz a kettő. Lehet, hogy több is. Hát úgyhogy biztos kétszer-háromszor annyiba igen. kerül, mind amennyibe kellene. Meg kell fizetni azt, hogy valami zölden világít. É, nem zölden, hát várjál, 16,5 millió szín van. Hát itt ja, olvastam. 16,8, bocsáss meg. ez a. 16 millió színben világító billentyűzet, hát nem tudom. Minden napra teszel egy másik szint, és akkor talán életed végig látsz belőle 200 ezret. De hogy minek? Hát már jó. <laughs> nem tudom. ez a. Nekem volt régen egy ilyen egerem, nagyon kevés ideig, azt tovább továbbpasztoltam, ami így világított, vagy villogott, vagy sok színbe világított, de hát az annyit tudott. De hát ez volt a... a... Az, amiért megveszed. Nem tudom, az én is világít, de ez csak három szint tud. Pirossat, kéket, meg zöldet. De az azért mert az, az több világít 16,8 milliót? Nem, tudom. Most nincs fantézia a programja, amivel lehet állítgatni. Ez amúgy tök jó, mert ezen, ezen nincs is semmi program. Egy gigabyte egér, amúgy ajánlani tudom ezt a márkát, nem fizetett meg senki. De nekem minden gigabyte is rohadt jó. De ezek után csak... nyugodtan. Fizet, igen, igen nyugodj, várom a, a számlaszámon pedig a következő <gül> de például a egérem is az meg a billentyűzetem is, és tök jó és nem kell hozzá semmi cucc driver, és nagyon jó és nem is drága, mert most az egér az asszem volt 8000 a billentyűzet meg 12-14 és világítós billentyűzet Tövet kábel mind a kettő, úgyhogy nekem a... egy Redragon mamuton van és az jó. Uh, nem is hallottam róla. Én szeretem, mert én már meg egy, egy meg, jó ideje. Ránézek meg, ide. Akkor én is megnézem. Oh, azt a Nem is néz ki rosszul. Ez a piros-fekete összeállítás. Ez nagyon, nagyon És És simán lehet azért állítani a színeket. Ugye a kis nyilaknál folyamatosan változik, ahogy állítod a dpi-t, ilyen öt presetet be tudsz nyomni és felleváltani. Az összes gombot át tudod állítani, hogy éppen mit csináljon. Mennyi a max dpi. 16400. Mi van? És ki is használod 16400. No, az Kettő és körül szoktam játszani. Én 5006-an szoktam, de egyébként még mai napig nagyon sok gamer gémeregérben nincs ennyi dp... dp... Én ezt Rá, egy 10-es jelettem. Ha uh -huh. nem is rossz. Ennyi dp-ra. Plusz ízé, kis súlyokat adtak hozzá, szóval lehet így Aha. balanszolni, hogy hogy áll kézre. Jó, nézem. És jó is amúgy bírja a strapát. Hája, teljesen. Egy basszus téve 16.400 dp, az már elég komoly. az enyémben van állítható, de az, ez azt hiszem csak 800-at de ez nem... 900-at, 1800 és 3600-at, de 1800-on használom. És ez bőven jó. Nekem. Hogyha meg ez tönkre megy, akkor lesz egy sensei. Azt már elhatároztam magamnak egy SteelSeries. Nekem Razer Mamba van, de hát nem tudom. Nem egy rossz egér, de... A Razert mindig nézegettem, csak olyan drága, vagy nem? Nagyon, nagyon. De amúgy rohat jól néz. És igazából ki, árértéka, meg tényleg jól néz ki. Meg ez ilyen vezeték nélkül de állandóan... Ezért lehúzgálni róla, meg rádugdosni nem szoktam, hogy mindig rajta hagyom. <gül> hát meg, hogyha gépp közelben használod, akkor fölösleges is állandóan. Igen, igen, igen. igen. Úgyhogy annyira nem érte meg megvezeték nélkül itt lenni, szerintem. Na, van egy direkt, ilyen kis dokkolóra, de valahogy az nem. Legyen. Azon valahogy nem akar megmaradni rendesen. Tehát, amikor ráteszem a dokkolóra, akkor elméletileg töltenie kéne az aktívet, hogy ne kelljen kibehúzgálni. Tehát, mit tudom, én használom egy napot, mondjuk, ugye, van. Éjjel ráteszem, és akkor mitől reggelre föltölteni, hogy lenne. Csak nem igazán akar csatlakozni a kis csatlakozónál dokkolóba, úgyhogy inkább úgy vagyok vele, hogy akkor rá van mindig. Hát meg hogyha nem, most nem szorozott, vagy a gépnél, asztalnál, meg minden akkor ja, fér. Hát csak ugye azért másabb vezeték nélkül irányítgatni, tehát így sokkal jobban csúszik az egér, mert nem, nem köti le úgy a kábelért. Tehát, hogy Ezért szoktam becsiptetni a kábelt mindig. Meg úgy áll, hogy azért... Ja, ja. Már ha megszoktam a kábelnek a súlyát, hogy vonszolni kell az egér után, akkor néha az furcsa, hogyha leszedem róla és úgy játszok. Hmm. De mondjuk meg lehet szokni könnyen. Hamar. Csak tényleg állandóan rád útosni, hogy tölteni kell. Az nem vittes, amikor játék közben le. Ezért nem is veszek ilyen nélkül. A billentyűzetem is vezetékes, az XBOX controllerem is, az egér is minden, én nem akarok ilyen vezeték. A fülesem is, úgyhogy... Ja, nem rossz ez, csak igazából... Ha megcsinálnák azt, ugye most már vannak ezek az aksik, amiket lehet úgy tölteni telefonba is, hogy nem kell dugni semmivel, hanem így ráteszed fölé. Uh -huh. Ha megcsinálnák ezt a vezeték légeret úgy, hogy alul a Mi az egérlátét alatt lenne egy valamilyen ilyen töltő akármi, és soha nem kéne rádugni kábelre, hanem arról mindig tölteni folyamatosan, akkor azt mondanám, hogy na, ennek van értelme. Hogy hát nem, jó. nem lenne amúgy teljesen jó fékezni De? a mágnes. Ja, hogy ebbe mágnes tölti a viszont? Hát mit gondolsz? Manók viszik át a töltést. Értek hát a meg... manó is. Amilyen, amilyen súlyos a kábel, azt gondolná az ember. És annyival fékezni a mágnes, annyira? Hát figyelj, én láttam már ezeket a ilyen töltőket, azért azok oda tudnak cuppanni így a táblának, meg a telefonnak a hátuljára. És az alatt tölti, még ez a mágnes oda cuppantja? Hát konkrétan ott a mágnes. De ez a Nexus is ez is, ezt is lehet elméletileg így tölteni. Igen, nem igen, azzal próbáltuk ki, haveromnak van ilyen töltője. És egyébként ez jó működik? Aha. Ez a technológia. Hát indukciós töltés. És mennyire tölt jó. fel. Vagy fel? Az... Na azt nem tudom, azt de nem szerintem téni. közel ugyanolyan sebességet tud hozni, vagy igen? picit lassabbat. Ez annyira nem rossz. Az lenne jó, hogy ha az egér úgy tudna töltődni, hogy surlódásból nyer neki energiát. Ja, tényleg, lenne, ja, igen, lenne ilyen golyó benne. Azt, Azt meg lehetne oldani. Az tök jó. És akkor nem de. kellene se kábe, se semmilyen konkrétan így történik, és ha lemerül, akkor fölemeled elkezded rázni egy kicsit, meg, meg húzikálod össze vissza, hogy tök jó legyen, és talán mehetsz megint. Nem, mert mondjuk azért a biztonság kedvé lenne egy kábel, hogy teljesen lemerül, ja, ja. Akkor. Úgy, de mint azok a felrázó zseblámpák, zseblámpák, valahogy úgy működhetnek. Egész ötletes egyébként. Na, hát ezt szerintem szabadalmaztatom. <gül> Na, menj be a hivatalba? Jó, akkor tényleg, gyorsan. Mennyi pénz lenne vele meg minden hülyeség, idő. Jó, hát akkor lehet, hogy mégse. Ha valaki megcsinálja, esetleg aki hallgat, akkor... Ja, legalább küldjön egyet neked. Igen, meg a nevemet azért tüntesse fel, hogy innen vette az ötletet. Nem fogom beperelni, vagy ilyesmi. Ó, <gül> oh, nem tudom, hogy... Most így a razorültet eszembe meg a szabadalmakról. Valamelyik április elsőjére azt hiszem csinált a Razer valamilyen Hoover Mouse nevű <gül> ilyen cuccot, hogy ilyen, ilyen trailer csinált egy ilyen eszközhöz, ahol az egér lebeg egy ilyen, hát nem is tudom, 30-40 centira az asztaltól. Ó, oh, és de jól néz ki. <gül> Igen. Csak egy nagy, nagy baromság. De úgy, hát ja, furcsa lenne. <gül> Eléggé. De te, azt hogy tudnád tartani, tehát hogy így... Ah, nem tudom. Meg hát nem jó, mert az egérrel ugye te 2 d viszed át a 3D-s mozgást. És... Ja igen, ja igen. Ez, ez be, le... is, be is rakom ezt a linket. Ó, oh, kicsit hangos volt. Nem hallottam semmit én. Jó van, lehet, hogy majd a hallgatók anyáznak egyet. Erre csináltak egy külön honlapot, és az a Project Megfly. <gül> Néven volt. Ami itt tök vicces. Tehát ez a hoverboardról. Verekjük a show notes -ba. Jó, jól néz ki maga az egér. Olyan érdekes. Hát, hogy ki ez az nagyon ez a, az a Razer Mamba kinézett. Csak így alul vannak rajta ezek a kis világító tappancsok. De mondjuk ha a, a, a Razer lett volna és tényleg megjelenik, akkor tudja, hogy nem tudom, egy millió dollár. Vagy valami ilyes. <laughs> Lehet. Ezek ezzel sose viccelnek. Projekt megfly. Sose viccelnek? Hát ez pont egy vicc volt, igen. Ja igen, igen, igen. <gül> <van humor> <gül> Úgyhogy ha aki Projekt megflyeg el akar venni, az csalódhatott utána. Nem is tudom, mi volt. Volt még valamilyen poénnyúk. Uh, ez tényleg hiszem. hangos volt. Megnyitottam. Húristen. Ja, az oldalt? Bezártam Be is zártam gyorsan, mert ezt nem... Bírtam. Igen, én nagyon utálom ezeket a... Megnyitod a is és egyből elkezd valami zene szólni. Ez olyan, mint amikor az a... a... az a csaj elé ugrik mindig a képernyőre, és még siko is van, és akkor... Afélsz, ha hanem ha azért összeszedöd magad. De yeah. Nem tudom, hogy ez a... Teamspeakers felvevőprogi, hogy működik. Tehát ha Mert a Teamspeaker-ről szedi a hangot, akkor lehet, hogy ez nem, nem lesz bezavaró az adásba. Majd meglátjuk. Tehát nem teamspeaker nézi. Szerint Szerintem is. is esélyes. esélyes. Legalábbis én nem hallottam egyik ütüktől, se semmit, úgyhogy valószínűleg a felvételen sem lesz. Én rámentem Igen. a honlapra, úgyhogy most már én se hallok semmit. Csak tudod, lehet hogy én csinálom a rekordot, és akkor lehet, hogy nálam viszont úgy veszi fel, egy mikrofon nem forrásból, szó. és nem. nem mindegy. Hát Ebből ne is látszik, van. hogy nem szoktuk visszahallgatni az adást. De ha igen. Valamelyik hallgató hallja a nagy csattalást, akkor ez szóljon, hogy ilyet ne csináljuk. És akkor hát, hogyha valaki kommentel. Ho -ho -ho. Igen, igen. Még eddig nem volt kommentelünk. Micsoda izgalmak. De majd majd a századik adásra. Nekem nem sűrűs kommentelünk. <gül> jól van. de szerintem akkor ez lehet végszó is lassan. nem. Ja, nagyjából ki is fogytunk a témákból. Az újjakból is. Időbe is jövő, végül, jövő hétre hozzuk az újakat. És igaz, írja az I betűket. Igen, igen. Ah, Csak a az I. Kis insider info. <tos> <tos> Hányira nem vidett, hogy ova kattintott, valamelyet pedig ide oldalra kattintott, és belerakta a cím elé. <tos> nem, nekem tetszett. <tos> Mi lenne az ön az adás cím? I. I. Lehetne ez a új. <tos> igen. <tos> okay. Meg is van. Úgyhogy ez lesz, mert ne vagyok. Ez lesz, ez lesz, mert, ez lesz, mert nem vagyok kreatív. Én követelem, hogy ez legyen. Ez lesz. Úgyhogy akkor köszönjük szépen a figyelmet. Valami Jövő nagyon vicces végszók. Nem? nem? Én nem? ennyit akartam még a Jövő, Jövő héten is jövünk hasonlóan érdekes hírekkel, még. vagy legalább meg fogunk érdekesebbeket hozni. Jaj, még annyit tényleg. Ú, ezt majdnem elfelejtettem. Én is játszottam a Life is Strange-el, és rohadt jó, Jó, Júj, tényleg, basznos, <gül> még mondtam is, hogy... ...izé, rá. Ráhúzunk egy extrát még? <gül> Na jó, ezt én még meghallgatom, Tényleg, me meg a michael ülnek a fülese. Úristen. Hát Na jó, jó, akkor gyorsan, ezt még, ezt még, ezt még gyorsan lezvarjuk. Még én a Life is Strange-ről nem fog sokat beszélni, mert a Csiguez múltkor szerintem elmondott mindent, amit én is elmondanék most. Meg hát, -ez. egy igen, spoiler. Tehát a sztorival kapcsolatban én mondjuk arra számítottam, hogy egy kicsikét a sztorival kapcsolatban nagyobb a szabadság, ha elmondhatok. Mert igazából itt egy, egy olyan történet van, amit elmesél a játék, és ahol hozod a döntéseket sorba, de nincs olyan nagyon nagy szabadság, tehát hogy nincsen ilyen 8 millió alternatív befejezés. Én valami ilyesmire ezt számítottam volna, hogy van benne valami valami nagyon sok befejezés, de ezt leszámítva szerintem arra jó. jó. Igazából is van, amúgy, amúgy ez olyan, hogy egy picit utána nézel, akkor jössz rá, hogy van több befejezés, mert én, nekem kijött egy, és mikor megnéztem, ugyanazt a választást Youtube-on totál más volt. Vagyis hát nem az, hogy totál más, csak eltért apróságokban uh -huh. sok helyen. Uh -huh. Na jó, hát akkor ennek majd még utána nézzünk. Én igazából úgy ez a játékkal, te mutkor mondtad, hogy neked még egy végig minimum van benne, vagy valami ilyesmit mondtál, nem? Szerintem majd te még egyszer, így. neki fogok valamit. Ja. Én ezzel úgy vagyok, hogy én még egyszer nem játszanám végig, viszont valaki mellé nagyon szívesen leülnék, aki így végig játszaná egyen nulláról, úgyhogy nem tud róla semmit. Tehát ez tipikusan az a játék, hogy, hogy is és majd jó megnézni is. Úgyhogy akár a YouTube-on végignézni, bár hát nem tudom, mert YouTube-on végignézni csak annak ajánlom, aki nem akar végig játszani. Hát az mondjuk igaz. Szerintem. Tehát, ha végig valaki játszani, akkor, akkor tényleg ne nézzen róla semmit, mert, mert, mert úgy jó az történet, hogy, hogy ő építi fel. És tényleg nagyon sok résznél van, úgyhogy konkrétan izgúz, hogy mi lesz, meg hogy tényleg a döntések úgy meg vannak csinálva, hogy, hogy tényleg. Tehát így visszatekered az időt, ott más döntesz. Így volt egy csomó olyan rész, amit úgy csináltam, meg hogy hogy így izgultam minden döntésnél, hogy na itt, ha ezt mondom, akkor mi fog történni, és ah, jó, úgy telcsisztem, akkor vissza az egész, és így nagyon-nagyon jól épít erre a játék, hogy az nagyon jól van benne csinálva. Nekem a grafikával se volt problémám, tehát az úgy, az úgy tetszett. Néhány helyen volt ez az Unreal Engine-ből fakadó, lassabban betöltő textúra, meg néhány textúra ugye azért egy kicsit ilyen, ilyen masszatos, de szerintem az teljesen passzol bele az egészbe. A zenét azt te is mondtad, csígesz, hogy marha jó benne, az nekem is tetszett. Meg össze van, meg van csinálva, hogy, hogy ahogy az intro is indul a játéknak, hogy, hogy beteszi a a fülét, a fülébe a fülhallgatót, és akkor, akkor indul el a zene, amikor elindítja. És ez ilyen többször visszatér a játékba ez a motivum, hogy itt tudom, én azt mondja az egyik csaj, hogy rakjál valami zenét, és akkor beraksz, és akkor azt szól, és akkor te mész, mit tudom, mászkálsz erre-arra, és, és így szól a zene Úgyhogy ez, ez nagyon jó. Viszont tényleg, hát közelebb van a filmhez, mint a videójátékhoz, azt lehet mondani. Ha valakinek ez probléma, akkor az, az, az, az hagyja ki. Bár szerintem szerintem ez akkora probléma, probléma nem lehet, nem? A történet elviszi. A történet nagyon elviszi, úúúú. És viszont pont ebből a szempontból lehet olyannak is ajánlani, aki amúgy nem játszik videójátékokkal, csak szereti a jó történeteket. Azt meg ugye ki nem szereti. Tehát ki úgy moziba, hogy most megnézek egy filmet, revélem, nagyon szar lesz a sztoria. Hát Tehát, és volt biztos. Ugye, a, ugye, hogy a harmadik résznek a vége az elég durva volt? harmadik résznek a vége. Amikor nagyon belenyúlt az időbe. Ja, igen. Ó, oh, most így hidegrázta meg a hátamat hirtelen. nagyon visszament -vissza a dinoszáról. Az nagyon. Igen, igen, igen. <gül> Még a negyedik is elég kemény volt, mikor kiderült, a, hogy mi az? A, negyedik, egész. a negyediké az, az olyan volt, hogy ott így ültem, és akkor mi van? <gül> hát, hogy így, így mi van aztán másfél, másfél percig, és utána még ültem egy fél órát, és ikattingattam, hogy mi volt. <gül> tehát nagyon-nagyon tetszik. És tényleg úgy fel van építve az egész történet. Én nem is tudom, tehát hogy. Oké, okay, hogy itt ez a játék csak a történetről szól, de miért nem lehet más játékba is ilyen storikát beletenni, könyörgöm? Tehát annyira jó az egész. <gül> Tehát így, ja, ah, kész. Úgyhogy, úgyhogy mindenki játssza végig. Ezt meg mondani. mondani. Ja, igen, egy dolog, ami így vicces volt a játékban, ami így, tehát így videójátékos szemmel egy kicsit így érdekes, hogy amikor így, tehát sok helyen így nézelődni kell szobába, és akkor megnézel dolgokat, és így, hogy néha úgy turkálsz más cuccaiba, hogy ő közben ott van. És így, hogy így nem szól semmit. Mondjuk néha van, amikor valaki beszól, hogy, hogy húzzál innen blablabla. Bla, bla. De úgy legtöbb esetben így tényleg egy turkálsz mindenbe, és így senki nem szól semmit. Hát az ez az, az, az nekem ez úgy van. Fura, fura volt. Hát ja, vannak benne ilyen kis dolgok, de szerintem ezek mellett simán el De ez, ez tényleg csak olyan, hogy tehát ha valami rosszat kellene mondani a játékra, akkor ez. És így onnantól kezdve meg marha jó. Tehát, hogy már hát, más rosszat nem Én, én, én úgy gondolkoztam hogy ez lenne az egyik játék, amit ki kéne százazni. <laughs> Igen. Mondjuk... ugye itt az achievementek azok hát végül is nekem így a hobbimhoz kapcsolódnak, tehát fotózni kell. <gül> Aha. Igen, az pont azok, amiket én így nem nagyon vettem észre az elején. Tehát én amikor így volt olyan, akkor így fotóztam, és utána néztem, hogy nagyon sok helyen lehet fotózni, és én csomót kihagytam. De most így ezért így nem kezdem újra játékot, hogy most a fotózás lényegét így így, így megcsináljam. Én ezt ki fogom százazni. Viszont a sztori, az, a sztori az valaha jó. <gül> De hát a storyt is elsőre végigvinni, jó. Tehát ennyi. Hát logikus. Utána már jó. Volt egy, volt egy csomó olyan döntés, amit ha másképp hozol meg, akkor valamik másként fognak történni, és akkor annak így talán van értelme, hogy ez így belekezdesz még egyszer. De olyan szignifikánsan szerintem nem változik az egész sztori. És ez viszont nagyon jó fel volt építve tényleg, hogyha valakivel így kicsit nekem hasonlít a Mass effect a... a beszélgetős rendszerére. Azzal kiegészítve, hogy itt sokkal jobban meg van csinálva, és sokkal mélyebb. Tehát ott a lövöldözéshez volt egy ilyen kis extra, itt meg igazából ez viszi el az egész játékot, meg a történet. Ez a beszélgetős dolog. Úgyhogy én így ennyit tudok róla elmondani. Rohasz jó. Játsz... Ja igen, és a... ez a pillangó hatás, ugye beszéltük múltkor, hogy akinek Aha. tetszik az a film, annak meg aztán különösen ez a játékhez így. Tehát én szerintem még, még azt a filmet is veri ez a játék. Akár még mondhatnám ezt is. Vagy lehet, hogy ezt igazából azért érzem, mert jobban behúzza az embert azáltal, hogy egy játék is, ő csinálja benne a dolgokat. Nem? Vagy ez? Hát ez mindegyiknél ilyen alkotó elem. játékkal kö könnyebb azonosulni. Mindegy igen, igen. Az De tényleg nagyon, voltad, igen. nagyon behúzza az egész. Te irányított Van, ahol kritikában hallottam, hogy így a, a mozgások annyira nem nem jók, meg mondjuk a szájszinkron az mondjuk nem százalékos, de szerintem nem rossz, viszont én a mozgásokkal elégedett voltam, szerintem nagyon jó meg van csinálva. Tehát ez a motion capture szerintem nagyon jó meg lett csinálva a játékhoz, tehát mindenki tök természetesen mozog. Tehát tényleg színészek vannak a játékban. Benne. Jú, nem, ja, az, nem azt érzed, hogy... Az az ötödik résznél az, amikor a tükrös feladvány volt, azt megtalálta gyorsan? Várjál tükrös feladvány. Én gyorsan végigmentem az ötödik részen, nem akadtam el sehol. Volt egy részünk, az egész szoba ja, tele volt Igen, így, igen, igen, igen, akkor. igen, igen, igen, igen, igen, megvan, megvan, megvan. Hú, de de én azt annyi ideig néztem, hogy hol a faszban lehet, de egyébként, is, is, jó is, hogy mondod, mert ez, tehát a játékban néha a csaj beszél. Arra érdemes figyelni. Ja, ja, ja, amikor sokáig elakadsz so, valahol, akkor mond van. De egy másik résznél volt, ahol elakadtam ott így nem jutott eszembe valami, és akkor utána mondott valami, hogy csaj és akkor arra beugrott. Tehát, mondjuk ezek a logikai részek eleve nem nehezek, szerintem sokkal többet lehetett volna csinálni. Az az irodás, az például tök jó volt, az nekem tetszett. Ott például tök véletlenül jöttem arra rá, pedig a múltkor még beszéltük is adásba, és eszembe is jutott, amikor mondtad, hogy ezt az irodás dolgot, hogy ezt így kiemelted. Most én nem hozom be fel még egyszer, mert még annyit se akarok szpolderezni. Hogy azt, hogy azt a logikai feladványt hogy lehetett megcsinálni. Szóval tök jó. Én képzelem, hogy, hogy, hogy elakadsz, és akkor nem tudom, ott vagy öt percig, és akkor a csaj megszólal, jobbra a doboz mögötte szerencsétlen. <gül> nem pont így, inkább... Nem. <gül> inkább mondjuk, úgy, hogy, mondjuk úgy, hogy ugye a gondolatait hallod, és ahogy így gondolkozik, az úgy neked segít. Ja, bárcsak otthon lehetnék már nem ebbe ja. a rohadt szobába, ezzel a szerencsétlennel a hátam mögött. Ez, ez a hülye videójátékos távú, még mindig nem tudott oda menni, ha menj már oda. Atnyomját nyomját szerencsétlen, ne x-et. A Deadpool játékban vannak ilyen vicces igen. igen, igen most ennél ezt jutott eszembe. Azok Hogy ütlek, mert a, vizé, a player azért püszöli a gombot. Igen, ha igen. Az úgy nagyon vicces. Na, de szerintem ezt a Life is Strange most kitárgyaltuk. Én nekem legalábbis nincs. Nincs több mondani Nekem ehhez már, most, mondani, nekem ez már volt kedvem eleve, a Csiget csak még jobban Igen. behozta, és most meg te, úgyhogy én ezt mindenképpen... Egyébként az ilyen, ilyen játékokért így nagyon nem voltam oda, tehát mit tudom én a a Walking de nagyon érdekel, de ez a játék, ez egyszerűen, Én örülök, hogy ez volt az első ilyen típusú játék, amit végig toltam, mert ez annyira jól összemarok. Én vagyok a Patience Zero. Fertőzök. Igen, mert mondjuk sokkal hozzátartozott az is, hogy benne volt a Humble bundle az első epizód. Azt így behúztam, már mondom, majd érdekel, aztán így mielőtt lejárt a Steamen az akció, így nézegettem, mondom, megvan az első rész. És ha az jó, akkor mit csinálok? Ó, most még 30%-kal olcsóbb. Nézegetem, nézegetem. És akkor áh, be kéne húzni, be kéne húzni. És akkor végbehúztam behúztam. <gül> <gül> úgyhogy, úgyhogy jó volt ez a Humble band akció. Így mondjuk olcsóbban szereztem meg, mint ha a Steam-en vettem volna meg az egészet. De hát nem is az számít annyira. Úgyhogy kíváncsi yeah. vagyok, hogy ez a csapatnak mi lesz a következő játéka. Még Manchester nem csinálták. Igen, egyébként van róla. Hír, hogy Ilyen talán egy piros cuccot csinálnak most, nem? Ja, nem tudom, én csak mondtam, mert hogy lesz második rész. Ja, hát, Vagy hát, hogy ezt hát. hogy fogják folytatni, azt nem tudom. Szerintem új story. Lehet, lehet. Bár én azért kíváncsi lennék, hogy mi történt ezekkel a szereplőkkel, hogyha úgy. De hát ugye hát, a. Az... de hogy a. Jó, két igen, ellentétes, igen, igen. Úgyhogy. Igen, hát meglátjuk, meglátjuk. Hát de régebben is volt olyan, hogy most a több befejezés miatt mondjátok, hogy két ellentétes. Telibe, igen. Na, de te régebben is volt olyan, nem is tudom melyik játék, ami az egyik befejezést vette alapul, és úgy ment a folytatás. Tehát ki mondták, hogy az a befejezés volt az előző részben, és így megyünk tovább. Most uh -huh. meg nem mondom melyik játék volt, három vagy négy befejezése volt, de ott is így oldották. Meg. Igen, hát fiak kemények, és bevállalják akkor igazából. Tehát az egyik rábólintanak, és azt mondják, hogy az volt a helyes befejezés, a másik az fals volt, ennyi, és így megyünk tovább. Tehát ezt mégis is megcsinálhatják. Na, közben megnéztem, hogy a fejlesztő csapat az a Don't Nod Entertainment, igen. és ők csinálták még a Remember Me-t. Igen. Ami, Ami szintén, szintén egy ég. nagyon hangulatos meg minden, az még az játékban, sikeres. Az még játékban annyira nem volt kiforrott. Az ja, első, ez képest amúgy nem volt rossz. Azóta, Csak. igen. Uh -huh. ja. És most meg azt hiszem, valami nyitott világú RPG, vámpír, valami ilyesmit akarnak csinálni. Uh -huh. Lehet, hogy pont ez, ez is a címe, amúgy, azt hiszem, hogy Vampire nem biztos. Open World Vampire. Ennyi. Day Vampire. <laughs> Day, Daisy után szabadon. Igen, igen, persze. <laughs> amit én ezek után nagyon várok, az viszont sajnos csak playstation fog jönni ez a Detroit. Amit talán még az első vagy a másodikotársban beszéltünk? Ez a, amikor egy ilyen robot Csajsi maszkál és Ja, igen, igen, igen. Fú, az, az még annyira hangulatosnak tűnik, és az is valami hasonló játékmenettel fog bírni, ha minden igaz. Viszont az csak Playstation olyan, úgyhogy... Ki tudja később, mit hoz a jövő. Úgyhogy most várjuk a folytatását, ennek a Life is vagy valami hasonlónak, amit ez, ezt a csapat összerak, meglátjuk. Na és akkor még gyorsan arról a fülesről. Úristen! Hát Cseng, Cseng még a füled, akkor a fülest kap -e? Igen, hát nagyon durva. Hát ebben három fül belefér. Nagyon, nagyon kemény. Cloud Gaming 2ről van szó. Gamer, gamer füles. Gamer füles, ezt kaptam kisbarátnőtől karácsonyra. Innen is köszönöm neki meg minden. 7.1-es meg, és, és basszus van rajta egy gomb, be tudod kapcsolni a 7.1-et. Nem kell hozzá olyan hangkártya amúgy, ami kezeli. És, és benyomod, és olyan, mint én, én nem tudom, ilyen orgazmus lenne a füledbe. Tehát, hogy én onnantól kezdve már, már az aknakeresőt is 71 egyve csinálom, mert egyszer azért jó Amúgy nem veszed észre a különbséget, úgy nagyon is. Be, belépsz egy játékba, mondjuk egy cébe például, abba nagyon észre lehet venni, és benyomod a pont egyet és olyan, mintha ami előtte lett volna, az monó lenne. És a egy az meg, tehát nem csak az, hogy jobbró-barról, hanem föntről, alulról, mögülled előled, bárhonnan, ha meghallod, mindent meghallasz, és az összes játékba lekezeli a 71 egyet és rohadt jó. Úgyhogy csak ajánlani tudom. Nem olcsóság, de nagyon jó is. Nagyon jól működik, lecsatolható a mikrofonja, beállítható az egész, van kétfajta fülpárna, az egyik az bőr, a másik pedig szövet, hogyha esetleg azt nem bírja az ember. Úgyhogy rohadt jó. Tényleg. Legalább olyan jó, mint a Life is Strange, én azt mondom. Nem, nem, nem. nem. Majd, Akkor... ha játszottál velek, megtudod is. Én, én azt 71 egybe fogom játszani, és úgy uh, meg még jobb lesz az élmény. Igen. Az az jó benne, tényleg. Úgy, Na, erre majd rakj linket, vagy majd rákeresek, vagy nem tudom. Már nem így, keresek egyet keresek, egyet. Na, nem, itt kéne venni nekem is, mert az, ami most van, az még így. Hát bírja, csak már így haldok kicsit a kábelben, mert az lesz, hogy én erre leszállom magam. De már lehet, hogy körülnézek ezen a, a fronton, ha már ennyire jó ez a tudsz. Én még a plé pléten é, kipróbáltam. A is, amúgy. Ó, ezt nem tudom, miért mondod, mert nem vagyok rá bevő. <gül> De. Jó, ja, nem, nem, nem a... <gül> Igen. PewDiePie után szabadon. Persze. <gül> Én a play kipróbáltam ilyen füleseket egyébként. Ott a School Candy, ha jól emlékszem, van egy ilyen várka. És ott próbáltam ki egy ilyen, hát valami 20-valahány ezer forint körül volt. Azt hiszem. Ilyen wireless füles. Az még nem szólt olyan nagyon rosszul. Már a school candy arra nem szoktak olyan nagyon-nagyon jókat mondani. Tudom, azt annyira nem vágom. Ja, és még el nem felejtem, van ugye kapcsoló érzékelő rajta, ami egy külön jack dugó megy be, tehát izé MP3 lejátszóba meg mindenbe bele tudott tenni, uh -huh. meg, meg szövet az egész kábel. Úgyfőt. Ja, amúgy meg USB-s a gépbe. Amúgy meg USB-s a gépbe, van külön egy, De, egész, az De van másik csatlakozója is, is, hogyha esetleg az szimpatikus, akkor nem USB-be dugod be, hanem van a egy olyan vége, amit a Jack Dugó dugs bele, és kettő vége van. tudod, Az egyik a mikrofon, a másik meg a füles. Tehát attól függ, hogy neked melyik szimpatikusabb. Az a lényeg, hogy HDMI-n kívül mindent mindenhova be tudsz tenni, és tényleg Turva. Fekete, szürkébe van, és gyönyörű, illik a számítógép többi részéhez, úgyhogy nagyon jó. Még az ilyen nagy bumesz füleseket én nekem, nekem sose tetszettek. Annyira nem, nagyon múl. Tehát képen nagynak tűnik, de így, így a fejemen, így. Nem, tehát nem akkora, mint egy helikopterfüles hát, például. Tényleg. Nem úgy nézel ki, mint egy csaj ilyen két kakaós csigával a fülén. <gül> Láttam már olyat, és az borzalmas volt. <gül> Igen, hát ez viszonylag még jó a méret. Igen, meg garancia is van rá természetesen, meg minden ilyesmi, úgyhogy Igen, jó. Három méteres a kábel, azt hiszem, vagy kettő és fél, szóval tomszéd faluból is. Mindenféle csatlakozók, minden Igen. van hozzá, távkapcsoló. Úgyhogy, örültem a Jézuskának. Nem rossz. És TeamSpeak támogatás? Hát, hát mondjuk, melyik, melyik füles. Melyik füles, füles tehát, hogy így <gül> ez Ez bármihez meg. <gül> Tudná a kis ez kínai piacon áruló csávó, hogy ez mennyire húzó erő, hogy ő is kiírne. Oh, hát biztos nagyon. <gül> Na és akkor a végszó után az extrával is végeztünk. A végszó utáni végszó <gül> következik. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki itt volt, és hát szervusztok! Sziasztok! Sziasztok!